Tések. Van vétel? Ez itt a klubrádió Rádió, benne az Annó Budapest. Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Annó Budapest új időben, új helyen régistábbal, Árva Brigitta szerkesztő, Kemény Dániel, Gomfényesítő és Kerecsényi Kriszta, kommunikációs munkatársvárja Önöket az elkövetkezendő két órában újra egyre kerülött az Anno Budapest. A keddi egy órás műsor után most vasárnap délután fog jelentkezni egy ideig. Az Annó itt a Klubrádióban és dupla műsoridőt kaptunk a főszerkesztőtől, akinek nagyon szépen köszönjük. Ezúton is egy kicsit izgulok is természetesen, mint mindig, amikor felindul egy új műsor, egy új helyen, mert jöttem végig a városon Bringával, és mindenki az Árpád van, meg a, a Margit szigeten, mindenki sétál, hentereg napozik, és nyilván nagyon kevesen vannak, akik mondjuk a Rádiót hallgatják, de minden esetre bízom benne, hogy, hogy megtalálom a hallgatóimat. Két témát ajánlok a kedves figyelmükbe, az egyik a két héttel ezelőtti római part, amikor nagyon sokan szerettek volna bekerülni adásba, de nem volt rám mód, illetve a szűk másfél héttel ezelőtti Neon Budapest a mai annó témája, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban vannak emlékeik, akkor hívjanak bennünket a 24 07 3, illetve a as számon. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Zsuzsanna vagyok. Két sok zsura, Panksnaded Miklós vagyok. Tessék beszélni. Hallgatom! Ja, két évtel ezelőtt hallgattam a műsort, uh -huh. most önök hívtak a Kriszt, a majdnem is igen. ezt a lehetőséget, mert akkor nagyon nosztalgikus érzéseket ébresztett bennem. De jól hangzik. Akkor, 62 között jártunk a szüleimmel a római partra, uh -huh. akkor én 6-8 év közötti kislány voltam, és édesanyámnak a második férjének volt ott, hú, hát valami vörös meteor vagy vörös csillag valami ilyen nevű telepen egy kis kabin, és ott volt a kirbótja. Egy körfolyósos házból jártunk oda ki, szinte minden hétvégén, ahogy a időjárás ezt megengedte, uh -huh. és hát ezek nekem nagyon-nagyon szép emléket, és azt szeretném volna elmondani, amit esetleg ugye a fiatalok nem tudnak, hogy ott most a Kalandpark és a északi vasúti összekötőhíd között, ott eh, egészen a eh, Nánási vagy Királyok útjáig, a Géztől egy nagy rét volt, ott semmilyen épület ott nem volt, és mi vagy hívvel, vagy kék busszal mentünk ki odáig a fölfolyósos bérházból, mm -hmm. és ott azon a réten vágtunk, Keresztül, valóban, hogy mások is elmondták, a kabina zici-pici volt, egy ágyacska volt benne, nekem volt még egy testvérem, és akkor egyik azon az ágyon az egyik szülővel, a másik pedig egy sátorban, a parkjában a telepnek tudott aludni. A csónakokat pedig ilyen hatalmas hangárban tartották, ahol egymásra téve voltak a csónakok, és egy ilyen telepnek volt egy a, akire, akire mindenki támaszkodhatott, és hát ami itt nagyon fontos volt, hogy milyen közösségi élet volt, hogy oda jöhettek a, a barátok, és ennek a telepnek a parkjában természetesen ki lehetett ülni, labdázni, volt még egy ilyen teniszpályaszerű is, nagyon sokszor a szigetre mentünk a a kihobottal, ahogy emlékszem, egy ilyen romos étterem volt, és általában ilyen gulyás egy tálértelt lehetett tenni, és akkor ott a ö, ö, kaszálatlan fűvel plédet letéve töltöttük a vasárnapokat. Úgyhogy én tulajdonképpen csak ezt szerettem volna uh -huh. elmondani, nekem ez annyira... Nosztalgikus, szép időszak, hogy azóta már túl a rómain kijebb lakom, és ha csak tehetek, akkor nem a 11-es úton, hanem a királyok útján megyek az autómmal, és hát éveken keresztül ugye láttam, ahogy ott a környék, a, a világ megváltozott, és én nekem mondjuk ez egy kicsit ilyen keserűség, hogy most már ez nem, nem mindenkinek a római. Egy kilbót hány személyes? Tese? Hány személyes egy kilbót? tehát négyen lehet azt hiszem benne ülni, de nálunk általában hogy még valaki volt azért a csónakban. Igen, ezen gondolkodtam. Én, tehát én mondta, mindig, mindig, mindig, hárman lehet úgy ülni, hogy kettő, kettő ebezett, egy uh -huh. megült a kormányos széken, de én voltam a legkisebb, és én még, még mindig valahol... Tehát, így lehetett négyen, bocsánat, hogy én a csomagtérbe ültem, mint legkisebb. Arra emlékszik, hogy mennyire volt drága mondjuk egy ilyen killbótnak a... vagy mondjuk a brunkinak a, hát, a fenntartása? hogy ennek költségek voltak, nem tudom, de hogy ez nem a volt ez a csónak, mert amikor kiköltöztünk vidékre, akkor, akkor ezt a nevelőapám megvette, és hogy tudom, ami lehet az megvenni, de addig az a gondok, ott télen ezeket karban tartotta valamilyen összeget azért is fizetni kellett, de az árakat nem tudom. Értem. Még egy kérdésem van, hogy, hogy nyilván nem egész nap vitték el a kilbótot, tehát azt nyilván sokan használták, nem? Tehát valahogy rotálták? Ez akkor a, ez, ez csak, az volt. Volt. Ez csak, csak az övé volt, ez más nem használta. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Na, nincs, nincs, köszönöm. Kész nincs Viszont, Viszont halásra. És persze elmondhatják a kedves hallgatók is, hogy mit szólnak ahhoz, hogy vasárnap délután kettő és négy közt lesz az annó. Mennyire érzik ezt... Uh, hogy is mondjam, felhasználó barátnak ezt az időpontot, vagy mennyire gondolják azt, hogy hát jobb lett volna egy kicsivel később, vagy jobb lett volna egy kicsivel... Korábban, és ez fontos még elmondani, ma derült ki számomra, hogy este 10 órától van az Annó Budapestnek az ismétlése. Mondtam is Kemény Daninak, hogy, hogy lehet, hogy az este 10 az jobb időpont lett volna, tehát lehető akkor többen telefonálnak. Minden esetre, hogyha római és neonügyben vannak emlékeik, akkor mindenféleképp hívják a 24 07 3, vagy a 24 as számot. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Miklós, én Éva vagyok. Készsuk, Éva. És, uh, én 1960 óta lakom itt gyerekként kerültem ide felvidékről, itt a szüleim építettek egy házat, és uh, itt a Nánási úttól egyébként sokan mondják, hogy az Királyok útja, nem? A Bukutcától Nánási út még mindig egészen a Kalászi útig uh -huh. kezdődik a Királyok útja, mert az már Csillaghegy, ott van a választóban. Igen. Igen, és sokan hallottam most, hogy mindig mondják, hogy királyok útja. Valóban, utána Pünkösődőig már királyok utya, de odáig még mindig más út. Ja, én is így mindig meg voltam lőve ezzel, hogy, <gül> hogy annak mi is volt az eredeti neve. Azt tudom, hogy a Kaláci út 40 alatt lakott a nagyjenő aki a, az ABC független kiadót csinálta, és, és ott nagyon sokat voltam nála, megnyomtatunk mindenféle Itt dolgokat. Ott a határa, a kérdős római elválasztó, és akkor onnétól most már valóban ugye az előtt vörös hadsereg hát, útja volt, most két kutya lett, de nánási az megmaradt eredetileg. Na ezt kerestem Igen, tehát, hogy, hogy, hogy valamelyik név az biztos, hogy nem stimelt és a vörös hadsereg valóban a kulcs szó. Igen, az volt mondhatni. Az furcsa és most nekünk ezt használni, ahogy abban nőttünk fel, és tulajdonképpen, amit még el szerettem volna, mert felcsillenteztem, amikor hallottam, hogy rómairól beszéltem, uh -huh. hogy igazából ez tényleg most is egy nagyon felkapott hely, csak most már egészen más, mert azelőtt most az furcsa szót fogom dolgozódni az dolgozó népé volt, uh -huh. mert tulajdonképpen ugye a kis bungalók, amiket lehetnek bérelni, tavaszal kijöttek, akkor még volt kis rendszeres, aminek valami kis halványoma most is van, de az nem ugyanaz. Uh -huh. Az előtt valóban be tudtak menni az emberek a, a hajóval dolgozni, és hazatottak tudtak jönni este, és akkor ott mindenféle ilyen kis tápaltű szalonna sütések, és nyínyérű szépen tisztán voltak a, a part maga, és mindenki lennehetett, mi is a családi házakból lemehetünk. Hát most ezért ezt nem mondanám, mert ugyanúgy az ugyanannél vezetés, és akkor még a 60-as években lehetett fürdni. Igen, igen igen, igen, igen, igen, igen, emlékszem, talán 73-ban tiltották meg a, a fürdést a, a rómain. De azért hagy önnel, e, hogy vitatkozzam önnel, hogy azért most is mindenki oda mehet, tehát én, én ugye hajlamos igen. vagyok mindig menni a nostalgiának és nem nagyon szeretek nosztalgikus hangulatba kerülni, de hogy, hogy azért most is, tehát ha Dani fogja magát és oda biciklizik, akkor le tudja támasztani a bringát, kiül a, a, a Duna partjára és kacsázhat a kövekkel. Igen, csak sokkal zsúfoltabb lett, mint ami azelőtt volt, tehát most már azért sétálni Netántán biciklizni is elég problémás, mert kerülgetni kell azért ott már a kibővített kis éttermeket, ami nem baj, csak valahogy azelőtt teljesen más hangulata volt. Valóban egy Duna part volt szó szerint. De igazából ez még hozzájött az is, hogy ugye nem volt a lakótelep, azt sem volt, uh -huh. nem voltak a lakóparkok lent a Dunaparton, Igen. tehát igazából a lakosság is sokkal kevesebben voltunk. Tehát olyan volt egy érzés, mikor kijöttek a, a nyaralók, hogy mint a a Balatonnál. Tehát télen a, a helyi lakosság, aki jóval kevesebb volt, uh -huh. mint most, és nyáron pedig egy kicsit fel túlsúlva a nyaralókkal, csónakázókkal, és tényleg nagyon jó volt ott látni, hogy tavasszal mindig a csónakokat olyan lakillat volt, ahogy ott e, újították fel, megfésítették a csónakokat, na most csónakház már nincs, nem létezik hát már még, igen. Igen, igen. amelyiket meghagytak, és amit még elmondanék, ami érdekesség volt, hogy a Szentendre út, Pók útna, és a Kadosa utca által határoz, Nálási út által határoz területen bolgárkertészek volt. Igen. És az mindig is rendben volt, hát én még gyerekkorban kergettem ott vadnyulat is, a répa földön, de igazából ugye arra lett építve végül is a lakótelep, illetve volt egy BM strand, ez a belügyminisztériumnak volt egy nagyon szép ilyen üdülő strand medencével, és oda akkor csak a belügyminisztérium tagok járhattak, és aztán később megnyitották, és például az én lányom is ment oda, és lehetett bemenni strandolni, egy gyönyörű szép park, ami most a Mánási lakópark, hát azért a régebb is szebb volt az a gyönyörű óspark, ami most nagyon bejófogva vannak a, a házakkal, a kucik se voltak annyian, autók se voltak annyian, tehát igazából akkor inkább a sétálás, biciklizésnek volt a, a színhelye rummai, meg a csónakázás, és ez, a, ez az igazi nyári Ugye nem, nem mindenkinek volt könze meg nem is lehetett külföldre. Lejöttek a Dunapartra egész napos program. Ha nem is volt itt, bungalójuk, akkor is szépen egész napot el voltak a parton. És tulajdonképpen még a közlekedés is jobb volt, mert mindig járt egy busz a 31 y ami jött szépen le a Pók nem ment végig a Nemessi után, majd pedig a, az Emes találkozott a másik 34-es el, ami bűnkös füldött, és utána a Szentedrej úton ment amit most úgy mind a kettő. Most már csak a 106-os jár, állítszám, egy kicsit közelebb jött hozzánk, de igazából a hív például messzebb van, de nagyon-nagyon sok, például, ahol most a lakóteret felső része van a Szentedrej ott például ilyen is is nyaralók voltak, három vagy négy ház volt, ami volt egy patak, ami a strandnak a vizét engedték le, és abba voltak ebbi halaktól kezdve minden kis halacskák, és például mi oda jártunk a gyerekek, sokat ott játszadozni széplábornyi a meleg vízben. Hát most az is száraz, például ugyan megvan, annak a helye ott végig a telepen megy. Tulajdonképpen ilyen római romokkal van egy-kettő. Most Ányos utcának hívjánk, ami nagyon szép tehát meghagyták, de már nem jön ugye a standról sem, azon kívül a kempingben is nagyon nagy élet volt. Hát olyan élmény volt nekünk gyerekeknek, hogy a Szentedre jótra kimentünk, és nyáron eh, kocsikkal felvezették ezeket a gyönyörű lakókocsikat, Mercedes-tel jöttek be a kempingbe, és igazából ők mindig egyenbőlzs vendégek voltak, és ez egy élmény volt nekünk akkor, még nem volt ilyen forgalmas római, hogy na hát jönnek a sok és akkor meg belendezkedtek, meg voltak a kis lekerítések. Ezok kik voltak, akik lakókocsival jöttek? Nyugat-német. Nyugat uh -huh. Igen, ezen gondolkodtam, hogy rendőri felvezetéssel, Mercedes ez és te jó él. Igen, és jöttem hogy akkor még nem ilyen féles volt. A uh -huh. nem egysávos volt, tehát igazából jöttek, és az egy élmény volt nekünk gyerekeknek, hogy na jönnek a lakókocsisok, és tényleg a gyönyörű lakókocsik, a gyönyörű Mercedes autókkal. De aztán jöttek az NDK-béliek is, hát ők hével jöttek rendszerint, meg kisebb autóval, és akkor ott már lehetett látni az autóknak a rendszámán, megjelölve, hogy ki jött NDK-ból, kijött ból Igen, DDR és D. Igen, DDR meg a D. Úgyhogy mondtam is, hogy nagyon érdekes volt, nagyon szép volt. Én a mai napig itt lakom most már a lányom és unokám is itt született, hát elvileg most már a harmadik, negyedik generáció jön, és én megmondom őszintén, hogy most már nem merek kimozdulni a kapuból, mert nem tudok az utcába se kiállni a kocsival, vagy kimenni egyáltalán az utcából, utcába, mert olyan kocsisorok állnak, és olyan sok autó jön, most már egészen a, a gyarósgonyin tudnak lemenni még kocimal, utána már csak gyalogosan, képülön, de volt például a banküdülő, az is gyönyörű volt ott tanítsa ilyen a Hát ilyen nyaralók mm -hmm. is házakkal, amit lehetett bérelni, vagy a szósztüdülő, ami most ugye a hajó, az egyetlen hajóállomás, mert az előtt volt ott a Hablehágnál is egy hajóállomás, utána meg a rozgonyi piroskár most már csak ott van, és ha lemegyünk, ott is például a Nánási út, rozgonyi és a Dunapart által határod területen egy gyönyörű nagy parkal berendezett, egy nagyon szép szósztüdülő volt, és ott is volt medence, sportája, mm -hmm minden, ami létezik. Ön mikor volt Rappart? lenn utoljára a parton? Hát kb. tíz napja, uh -huh. de futottam fel, mert csak hétköznap lehet lemenni igazából, mert így az utcából sem tudok kinézni. Igen, azt mondta. De amit szeretnénk mondani, hogy ez az, ami megmaradt legalább emlékben, a Timmer felítőmű filmben meg lehet nézni, mert az például a bal szótűzülőben lett forgatva, Tényleg? És abból igen, és ott minden lehet látni, mindegyik képületét lehet látni. De jó, hát az én az azt, azt gondoltam, hogy Balatonon forgatta a tímár, Péter? Nem, itt, itt volt, itt volt a tímár felét, itt forgattak, mm -hmm. úgyhogy mondtam, hogy legalább maradt egy emlék erről a nagyon szép hűsparkkal behendezett hatalmas terület volt az is egész lefelé, De és hát az a sok-sok tónakház, amit úgy ígértek annak idején, hogy meg fog maradni, mert volt a Vöcső, mm -hmm. a Bibit, tehát igazából ezek olyan Majdnem olyan, mint ami nekem nagyon tetszik, Zuglig ezben biztos ismeri Miklós is, hogy ilyen szábor, olyan, mintha csíkkézve lenne az előttél. Igen, igen, igen, igen, igen. Na, ugyanolyanok voltak ezek a kis ezek uh -huh. a, a csónakházakon. Hát most egy terem nincs belőle sajnos. Egy van, ami ilyen, hát ott reálcsúnya szóval, ilyen vasbetonból. Van, és ott már inkább csak motorcsónakokat hoznak le, tehát nem is nagyon a, a kirbott kajak, meg egyebeket. Tehát igazából nekem mondjuk ez egy kicsit hiányzik, hogy hogy az, hogy ismertük egymást, tehát most már azért nem nagyon, tehát egy kicsit megváltozott. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én köszönöm. Nagyon kedves. Kész sokon. Visz Viszonthallásra. Visz, 24 Budapestről 0.1 Vidékről 0 24, 24 -06 egy kicsit Dani ezen elgondolkodott, hogy mit is mondtam én most, a telefonszámainkat próbáltam ismertetni a kedves hallgatók, Budapestről nem vicceltem Dani. haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgy múltkor is bejelentkeztem, de most sikerült bejutnom Hurra. a hátal. Lényeg az, hogy én, nyilván fiatalkoromban akkor jártunk ki. A, a kezük tán azzal, hogy a, nekünk egy meglehetősen jó kibontunk volt, ketten vásároltuk. Itt, ott, általában az négy személyes volt. ketten neveztek, elég keményen attól függ. Egy volt a kormányos, és egy pedig hátul ült a, Négy emberrel azért el lehetett menni. A a lényeg az az volt, hogy amikor megvettük a kilbót, akkor kaptunk hozzá egy kabint is. Uh -huh. A kilbót az teljesen normális volt, úgy értem, hogy volt papírozva, fizettünk. A kabint az sohasem írták a nevünkre, aminek az lett a következménye egy idő múlva. Egyszerűen elvették. Aha. Arra emlékszik, hogy mennyibe került a kilbót? Hát a killbolt 8000 forint volt, és 3000 volt, amit amiről papírunk volt. Ez nagyon rég volt. Ez gondolom 60-as évek, vagy 70-es? Igen, igen, nem, ez, ez 63-64, ez abban az időben volt. És hát persze kellett fizetni évenként a kibótárolásra Egyébként a killboltot a VZ76, és a VZ itt a Vöröszászló, ez volt a csónakháznak a neve, és ez volt ráfesve a kibótnak a szolzalára. A vízi az mit jelentett? Elég magasan volt a tárolóhely, úgyhogy hát az egy elég kemény munka volt, bőven a fejünk fölé kellett emelni, amikor feltettük a killboltot. Csak akkor hát, ebben a vízi tárolóhelyen? A kézben tároló helyen... még működött. Amikor már kezdett nem működni, uh -huh. hát körülbelül abban az időben hagyt, hagytam abban a szervezést. Eh, hát mit mondjak még? Ja, igen. Hát általában az volt a kabilancs meglehetősen puritán berendezésű volt, volt egy ágy, mit tudom én, talán egy szék. De a lényeg az, hogy én el tudtam intézni, egyetemen maradtam benn, és pénteken eskénként kimentem, és körülbelül hétfő este. Hétfő nem voltak óraim, úgyhogy kedden voltak az első óraim, tehát péntek estétől hétfő délutáni kínőhetett lenni. az mindig kedden volt bezárva, pontosan azért, hogy hát nem miattam, persze, hanem, hogy hétfőn elég sokan jöttek, vagy vasárnap későn este. Ja, hogy legyen az ottani személyzetnek is egy napja? Igen, igen, egy nap az mindig zárva volt, és ez az egy nap, ez kedv volt. Tehát kedden akkor nem működött a csónakház. Melyik volt a legemlékezetesebb evezésük, vagy, vagy hát hajózásuk? kerülés volt, amit egy nap megcsináltunk hármasban. Az nehéz? Hát a sziget kell szigetkerülés, ez kb 72 kilométer volt. Igen, nagyjából oda-vissza. természetesen. Reggel hatkor indultunk, hát ez külön, arra már nem emlékszem, de szó szóval a csónakot, na, a lényeg az. És hát késő este értünk vissza. Hát hárma neveztünk, ketten mindig, és egy pedig mindig kormányzott. Hát ennyi volt a csónak, úgyhogy, hogy mondjam, én voltam, aki a legtöbbet tevezte, és két-három hétig utána a csiklom, csuklomat alig tudtam mozgatni. Eszembe gyúlhat, de hát, hogy mondjam, voltam 20 hány éves, és meggyógyult A ja, Arra emlékszik, hogy milyen időjük volt? Persze. Arra emlékszik, hogy milyen idő volt? Jó idő. Jó, normális van. idő volt, ha nem mm -hmm. esett az eső, valamikor nyáron volt, és hát mondhatom azt, hogy szerencsénk volt el, abból a szempontból, hogy nem volt eső. De hát az egy elég kemény dolg volt. Odafelé, tehát víz, víz sodrál felfelé az ember 6 kilométerrel tud menni mm -hmm. jó átlagban, visszafelé meg 9 kilométer, amikor hát hozzáadulik ugye a, a víz sodar. És akkor hát nyilván ki lehet számolni, hogy hány óra volt, de estére csónak, tehát mi, amikor bezárták volna a csónak házat, mert esteinként be zárni, azt hiszem hatkor vagy hétkor, adit, nyáron talán hétkor, és akkor addigra visszaértünk. A kormányosra, hát, a, többiek, a kormányosra úgy tekintenek a többiek, mint aki lazál? A kormányosra úgy tekintenek a többiek, mint aki lazál? A kormányosok úgy tekintenek, ha az evezősök kicsit, hogy mondjam, hát mondjuk úgy, hogy cukkolni akarják a kormányos, akkor egy, hogy mondjam, nagyon könnyen el lehet úgy, úgy evezni, hogy az ember ráfőszent egy kis vizet a kormányosok. Elég sokszor az volt, és az van, hogy két miük két lány, tehát két férfi két ő, és akkor általában a nők a kormányosok, és hát nyilván ilyenkor megy az ugratás. De hát sokszor a hölgyeknek, hogy a nőknek is kell evezni. Egyébként elég sokszor megcsináltam azt, hogy én péntekkel mondom, kimentem, uh -huh. és hogy úgy mondjam, különböző embereknek, fiúknak, lányoknak szóltam, akik szombaton vagy vasárnap reggel megjelentek, és akkor úgy mentünk fel. Hát gyakorlatilag egy ilyen hétvégi bulizás volt az evezés. Hát, mondjuk így. De hát általában az emberek egy napra jöttek, mert hát csak én aludtam ott. Uh -huh. szóval, egy Jó. szóval mindent csak én aludtam ott, és volt úgy, hogy úgy mondjam, két, ház, két vendéket, egy három vendéket is idézővel befogadtam. Igen. A péntek szombatasának. Mi lett a kilbóttal végül? Tessé? Mi lett a kilbóttal? Igen, igen, igen. igen. Hogy mi lett? Vagy eladta? Vagy? Hogy, hogy mi lett? Igen, Jó, igen, elmér. igen. Bocsánat. Hát, igen, yeah, megházasodtam gyerek, mm -hmm. egy időben a fiammal is mentünk, de ő már korán sem volt olyan lelkes, és miután iszonyatosan felmentek a tárolási árak, ilyen 30-40-50 ezer forint is volt jó Évente. pár évvel ezelőtt, uh -huh. egyszerűen. Hát nem is eladtuk, hanem ott hagytuk, hogy csináljanak vele, amit akarnak. So, igazából akkor már nem lehetett volna eladni. Amikor mi vettük az, akkor is volt, tehát ez annyit szent, hogy amikor a 40-es évek második felében készülhetett, akkor volt, hogy egyébként nagyon jó építés volt, és nem ázott be, ami nagyon fontos. Érzen. Ahhoz, hogy egy kilboc, hogy mondjam, a természete kijöjön, ahhoz két-három-négy év kell mert addig kiderül, hogy hajlandó-e beázni, vagy nem hajlandó-e beázni. Uh -huh. Tehát úgy bedagadt, stb. stb. De hát ugye akkor ez így már 20-30 éves, le, ki kéne számolni, 40 meg, hát igen, egy a 30 35 40 éves volt, szóval nem nem tudtuk eladni, de nem is nagyon akartam. Úgyhogy mikor járt utoljára a, a Rómain? Megszűnt, egy bizonyos sokig tényleg Aha. megszűnt az élet ott a római parton. Ön mikor volt utoljára? Tolom, éve. Uh -huh. Egy időben, hogy úgy mondjam, becsületből kiártunk a fiammal legalább évente egyszer, uh -huh. aztán hát, ez az egy elég kemény fizikai munka, és főleg a csónakot feltenni, az, az mindig egy, egy nagyon komoly neki készülést igényel, Sónak mester lehetett kérni, többnyire segített a fiammal, és próbálkozni. Na, abba Igen, azon gondolkodtam most itt, itt hallgatva önt, hogy, hogy megkerülni a, a szentendrei szigetet mondta, hogy hány kilométer, hogy 62 talán. Tehát az az ha, 70? 70 az igen, 70 tehát, hogy az elég kemény fizikai 34, munka. 30, 35 uh -huh. 70 körül van. Igen. Szóval, ez, szóval hogy ez elég kemény fizikai. Eh, Az kemény megterhelés. volt. Ez egy kemény volt, mondom, reggel uh -huh. indultunk. Hát nyilván ki lehet számolni, meg 9 kilométeres átlag. Bocsánat, hogy is van, ez hat meg. Uh, hat meg. Na, hat meg kilenc. Tehát na mindegy, szóval ki lehetne számolni, uh -huh. de közben valamikor ültünk, leültünk egy kicsit enni is. Ez tényleg kemény munka volt. De azt úgy előre felkészültünk rá, és hogy úgy mondjam, tisztáztuk egymást. Tudták, hogy mi, lesz, mi lesz a vége. Aha. Hogy itt dolgozni kell. De sikerült. Ezt csak egyszer próbáltuk meg. Köszönöm szépen, hogy elmesélte Van, elég Szép kaland volt, gratulálok hozzá. Hát, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra minden jót. 24 3, illetve 24 3, biztos vannak olyan hallgatók, akik most kapcsolják be a rádiót, és azt mondják, hogy te jó Isten, mit keres itt a Punksnodet Miklós, hiszen neki kedden kellene itt lennie. De most fél három múlt három perccel, és vasárnap délután van, és két órás az Annó Budapest, amely két visszatérő úgynevezett déjà vu témát. Ajánl a kedves figyelmükbe, egyrészt a római partokkal kapcsolatos emlékeikre, élményeikre vagyok kíváncsi. Másrészt azért érdekel, hogy milyen volt egy olyan házban lakni, aminek a tetején mondjuk neonok voltak. Az már kiderült a legutóbbi műsorból, hogy az egyik kedves hallgató, aki a Belgrád rakpartan lakott, az őszámgra hatalmas nagy szívás volt az, hogy, hogy fönt volt a mogűrt felirat, mert hogy emiatt beázott a ház, és valóban volt olyan, hogy, hogy vödröket vittek oda, és aztán ugye ajánlottam figyelmébe, hogy, hogy indultak a 70-es években. Úgynevezett perek Magyarországon Baján, illetve Budapesten, amit meg tudtak nyerni a lakók a szolgáltatóval szemben, de hát ők akkor ezt nem tették meg, szóval hogy a neon és a római, a római neon. 24 07 953, illetve 24 06 Halló, jó napot kívánok! Kész csóka. Jó napot kívánok! Ersébet vagyok. Kész csók, Erzsébet, Miklós és vagyok. vagyok. Többször beszéltünk már, Nos. méghozzá a fénycsövekkel, Igen. illetve neon reklámokkal kapcsolatban, az én édesapám volt a villanyszerelő annál a gyárnál, ahol a szövetség utcába, ahol készítették ezeket. A másik, amiért most hívtam, a római part. Nos. A bizományinak volt ott Halló. Igen, hallgatom, a bizományinak volt ott. Bocsánat, igen, a bizományinak volt ott uh, csónakháza. De olyan, csónak, olyan nagy uh, csónakház volt, hogy egy nagy U alakú. Uh -huh. A csónakok az egyik szárába elől voltak. Igen. A másik oldalon uh, voltak uh, két tágyas szobák. És mivel a bizományi az uh, országos szég volt, a vidékiek ott is nyaralhattak. De hát egy hétre uh -huh. ki lehetett bírálni, a hátsó fronton volt egy öltöző, aki akkor Budapestről hétvégén oda akart menni, meg konyha. Uh -huh. És az volt nagyon jó benne, hogy itt a, a hát ugye én akkor kerültem nemrég a bizományiba, a 65-ös évben, tehát ez a 65 és 70 között volt, amikor én ott dolgoztam. Uh -huh. És, és hát az volt nagyon jó benne, hogy itt mindenki megtalálható volt. Az igazgató ugyanúgy leült közénk, meg az igazgató helyettes is mindenki, ottan egy csoport volt, és egyenlő volt mindenki, és nagyon jól lehetett. Szórakozni, jó hangulat uh -huh. volt, és akkor még lehetett a Dunába fürödni, olyan tiszta volt a Duna. Igen, igen, ez már szóba került a legutóbbi adásban, meg éppen ma is említettem, hogy ha jól emlékszem, akkor 73-ban tiltották meg a, a, a fürdést a, a római parton a Dunában. Uh -huh. Ugye most is vannak törekvések arra, hogy hogy újra lehessen strandolni ott, hiszen a, a Dunának most meglehetősen tiszta a vize, ahogy így lehet hallani. Igen. Arra emlékszik, hogy... És azt elfelejtettem a, az korábbi hallgatótól megkérdezni, mert ugye most, ha kimegyünk a Rómaira, akkor van egy sor, ahol ott van egymás mellett négy-öt ilyen halsütő, lángos sütő, minden sütő, igen, de igen. Lejjebb van egy kis fagylatos, aztán van a... Vannak a parti szórakozóhelyek, hogy vajon ez a 60-70-es években, hogy működött, hogy akkor is voltak már ez ezek nem a.. Volt. Nem, ott végig a mm -hmm. fiam tavaly vitt el engem a római partra, Aha. egy nagy sétára teljesen le voltam döbbenve, mert ott, ahol ezek a. Tele volt csónakházakkal. Volt olyan, ahol csak hogy tárolták uh -huh. a csónakokat, különböző uh, sportegyesületek, és volt olyan, amit kimondottan üdülők voltak. Ott nem voltak. Ha, ha valamit akartunk enni, magunk főztük, uh -huh. vagy fográcsba vagy abban a bizonyos hátsó konyhába, ott nem voltak ilyenek. És akkor Én mondjuk, legyen, ha az ember egy... Nem emlékszem, hát mondjuk ez, hogy mondom, 65-ben uh -huh. mentem a Bizonyományihoz, ez olyan 67-es években lehetett. De én nem emlékszem, hogy ottan bármi ilyesmi lett volna. És ahhoz, hogy az ember tudjon szisszenteni egy-két sört, ahhoz el kellett menni a, a, a közértbe és venni egy sört és akkor összedobták az hogy? Vagy... Igen, igen. Igen, a, uh -huh. tehát mentünk a volt ott egy ilyen kis átjáró utca, tehát nem az a széles, amin most lesétáltunk a fiammal, meg van nyitva egy olyan nagy széles út, hanem kis utak voltak, és akkor ki lehetett menni, és ott voltak ilyen kis üzletek. És az üzletekbe megvettük a sört, és ott ittuk közösen. Hányszor volt ott, vagy hányszor nyaralt a római emlékszik rá? Hát tulajdonképpen nyaralni, mivel pesti lakos voltam, nem nagyon vettük legfeljebb egy éjszakára uh -huh. igénybe, de én 71-ig biztos, hogy minden évben többször kint voltunk. Nem tudnám így megmondani, uh -huh. hogy meddig, de, de biztos, hogy sokszor voltam kint. Van egy, egy, egy nagyon fontos emléke, vagy van egy olyan történés, egy le, levert sörös üveg, egy vízben elmerülő valaki? Hát az első, mikor én először oda kimentem, az le van fotózva, úgyhogy megvannak Na. még a fényképek. Az volt a számomra ledöbbentő, hogy, hogy egy annyira, minthogyha, nem tudom, én körülbelül úgy képzeltem el a tengerpartot, mint ahogy annak idején a Dunapart volt. Ugye Balatonra nagyon ritkán jutottunk Érten. le. Én annyira tőzgyökeres pesti vagyok, hogy én még a szüleim is Budapesten születtek. Tehát nekem így. csak az, az volt, hogy oda, amikor Aha. kimentünk, az nekem egy számomra egy élmény volt. Igen, a Riviera. Így ahogy mondja, tele volt fűzfákkal, meg, meg a partok, meg homokos volt, és olyan jól lehetett ott pihenni. Volt egy patkarész, azon vagyok leposszókozva, mm. és ott ültünk, és, és áztattuk a lábunkat. De jó. És lehetett úszni, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem oda kijárni fiatal koromban. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont Kész látom, sokan viszont hallásra. 2407953, illetve 2406953, ezeken a számokon érik utal az Annó Budapestet a kedves hallgatók, amelynek ma két témája van, két fontos témája. Az egyik a rumai part, a másik pedig, mint ahogy egy hallgató is említette, a Neon város, és miközben hallgattam a, a híreket, amiben arról beszélt Kriszt, Kemény Dániel összeállítás alapján, hogy a Városliget egyik legfontosabb játszóterét zárták be a közelmúltban. Hallottam, Figyeltem, mondtam is a Krisztának, hogy szerintem az már egy ideje be van zárva, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy eszembe jutott, hogy lehet, hogy az andóban egy kicsit városligetezni is kellene majd hamarosan, lehet, hogy lesz május első műsor, vagy valami, és akkor egy kicsit megbeszélnénk, hogy milyen is volt a Városliget, amikor még ott volt a, a, a vidámpark, Park, meg az összes hely. kívánok. Jó napot kívánok, András vagyok. Küzdvendrás. Jó napot Miklós. Hát nekem a római parthoz egy gyerekkori élmények kötődnek. Édesanyám 1951-55-ig a vízműveknél dolgozott, mint műszerész. Mm -hmm. És lehetőség volt, hogy Peste Zsépetről elmenjünk a vízművek római partja, szóval most a királyok útja. Vagy nánási, igen. ott volt a csónakháza. Mm -hmm. Na most én akkor ugye hát 5-6 éves gyerek voltam, élvezett volt, hogy volt egy kis medencéje a csónakház mögött, tehát a bejárati részről, uh -huh. és hát a Dunára le lehetett menni, fürödni nem fülödni, de hát nekem izgalmas volt ott a a csónakoknak, ugye, akik ott csónakázni tudtak, akár ott megtanították, hogy mi az a kirbót, mi az a kajak, ugye a élesapám elmesélte, és egyszerűen élveztük anyarat. A legizgalmasabb az volt, hogy odáig el kellett jutni Zsébetről. ugye a 51-es villamos Népliget, ahol 30 uh -huh. élet töltöttem egy munkahelyen, erről beszéltem már itt ebben a műsorban, és onnan a 55-ös busszal a Miklós utcáig, Ógudáig, és onnan a 34-es busz, igen. Ami nagyon érdekes volt, mert egy jogkormányos autóbusz volt, és a vezető légy az zárt volt, és mellette előre lehetett menni, ilyen csőrös Tényleg? motorháza volt neki, és onnan nem. izgalmas volt egész végig a pünköst fürdőig, mert azt hiszem, azon a környékén kellett leszállni. Nem is láttam. érdekesség buszt. volt, ami engem izgatott, Aha. ugye, hogy a 34-es tehát nem távlája volt, hanem én négy lábon át egy doboz a busznak az elején, a tetején is azon volt a járatjelzés. Ami meg még izgalmas volt, hát a fürdés, akkor tanultam megúszni, mert édesapám eléggé kemény módon megtanított a kismedencébe. Az mit jelent, hogy kemény módon? Belehajította? Tessék! Mit jelent, hát hát, hogy kemény módon? lógat vagy lógatva gyakorlatilag. Tehát, hogy vagy elmerül, vagy megtanul kicsit. úszni a gyerek. Nem merültem el, mert <gül> szerencsére azért humorosan történt az egész, mm -hmm. hogy nem lett belőle különösebb baj. Ah. É, úgy emlékszem, hogy ennyi azt mi vihettünk magunkkal, de volt bizonyos büfé, mert én emlékszem lángosra, fagylatra, 50 filléresre, és édesapám, édesanyám meg kinizsi sört ittak. És akár kinizsi sörhöz kapcsolódik, hogy azt hiszem talán 1954-ben ott euh, forgatták az Egy Pikoló Világos című filmnek egy, két jelenetét. A rómain? Színészekre nem emlékszem, de a vágó képeket készítették a medence mellett, és ottan én előfordultam, mint pici gyerek. Azóta is meglátom a filmet, próbálom magam megtalálni benne. És megtalálja? Én, még nem úgyhogy egyszer ma jó alaposan megnézem, hogy ki fogom kockázni, hogyha itt megtalálom mondjuk a számítógépen videón. Máriási Félix a rendezője. Máriási illet a forgatókönyvíró. Igen, Ru Ru Sinkovics, rutkai. Na, bicskei, Rutkai és egy rengeteg színész. Szóval most elárulom, hogy egy világos itt van fönn nekem a Wikipédián. Uh -huh. Azért belenéztem, hogy körülbelül mikor de Édesanyám 55-i dolgozott a vízművegbe. Utána átment Kőványára, arról is beszéltem ebben a műsorban annak idején. Igen. És örülök neki, hogy emiatt én akkor gondoltam, hogy azért két órásnak kellene a műsor hát változtatni. Igen. De lett volna szó. Szóval, vannak, hogy én a planetáriummal beszéltem, már ott is lett volna Igen, igen szóval, hogy, hogy valóban egy kicsit az a, az a keddi 45 perc, mert ugye elkezdnek a hírek két órakor, akkor beköszön az ember, akkor félkor hírek vannak, tehát a, a, igen, a, a, az adásidő az végül is olyan 40-43 perc és volt. Nem hát mondjuk nyugdíjasként, ugye itt külök a nem mindig a számítógépen, mm -hmm. mellett, de a fülemen fülhallgatóban is megy a rádió végig, és a két órakozó mindig iskultam, hogy éppen miről lesz téma. Na most, hogy mikor jártam utoljára, hát az igazság az, hogy utána nem nagyon jártunk már, ugye a, a, a szüleimnek más munkahelyet, édesjának is más munkahelyet, de később akár családi... Azért mentünk, azt hiszem, pünkösfürdő, meg a római fürdő. A fürdőket általában véglátogattuk annak idején, mikor mi kis voltam, mert édesapámnak rengeteg ismerőse volt. Uh -huh. Sportoló volt, a bátyja úszóedző is volt, és a végig a fürdőkben, hát azt nem tudom, hogy arról volt a műsor, édesapámnak régi sportásai dolgoztak, akár masszírozó, vagy lábápoló, pedig uh -huh. üdös, vagy. Gőzmesters, kabinos, ilyen, ilyen igen. igen. Igen. És a közelmúlban láttam. ezekbe a fürdőkbe a külsős fürdő mm. is, később, és a a, a, a római fürdő is, láttam szintén a római partnál. Értem. És egyébként délután kettőkor nem szokott aludni, van ebéd után egy kis csendes pillanat, nem, nem szokott lenni. Nem? Mert én a attól féltem. Kellek este, és a körülbelül fél egykor fekszem. Mm -hmm. Mert attól féltem, hogy, hogy, hogy hát az ember megebédel, utána egy kicsit uh, lepihen. Nem, hát én még nem ebédeltem, én általában négykor, Aha. ajánlok, tehát nekem bőven belefér. És még az jutott eszembe, önt hallgatva, hogy egyáltalán volt olyan vállalat Budapesten, aminek nem volt nyaralója vagy idülője kín a Rómain. Mert eddig azért kiderült, hogy, hogy valakinek a szülei itt dolgoztak, ott dolgoztak, amat dolgoztak, de hogy majdnem minden vállatnak volt, hogy uh, hogy ez hát mennyire jól tudott a, működni? A, az Evigbe dolgoztam 9 évet, mm -hmm. mielőtt a planétányba mentem. Az Evignek volt Tökölön, volt uh, uh, Vitorlástelepe Balatonfüreden, és uh, azt hiszem volt egy üdülője Csak, hallgató... mm -hmm. Csak az előző hallgatóval beszélgetődött eszembe, hogy ugye édesanyám az a kórházba dolgozott a kettes szentesen és ott mindig januárba kirakták azt, hogy, hogy hova lehet menni nyaralni. Tehát, hogy akár gyereknek, Ugye, akár családoknak. Hát és akkor ott volt a baltomberé, és Úgy akkor az ember brúgkolt. Egyszerre beszéltem. És ami érdekes volt, hogy amikor nősültem, és ha? a nászutra kerestünk helyet, Igen? mivel édesanyám tétés volt, volt egy kis protekcióm, és akkor rám csodálkozott az akkori tétés, hogy mi még nem voltunk üdülni, uh -huh nem voltunk üdülni. Kidesanyám hát mint a üdülési dolgokat, de nem voltunk üdülni. Az volt az első, hogy akkor kaptam hirtelen egy ilyen soron kívüli. És hol voltak Nász úton? Után. Zebegény. Után az... Aha. Köszönöm És szépen, hogy... Zebegényben nem, nem az evikes, hanem mm. ott volt egy, most már az egy kastély, felújították a napartal. Nagyon klasszul. Köszönöm Te... szépen, hogy hívott bennünket. Nagyon szívesen. Viszont Viszonthallásra. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 06 Árva 3, Árva Budapest Rádió, Brig, a szerkesztő, Kelecsényi Kriszta, kommunikációs munkatárs, Kemény Dani gombfényező, illetve Pangszna Ded Miklós, az önök a narrátora várja a hívásaikat. Meséljenek nekem. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözöllek! Tamás vagyok. Ó, volt nagyon érdekes. Fényreklámokról. Igen, igen, igen. Határozott, igen és határozottan, úgy emlékszem, hogy a Blahálujzat téren volt egy fényreklám, én gimnazista voltam akkor, és nagyon izgalomba hozott ez a reklám, de nem találtam ennek nyomát, most utána néztem, hogy valóban ott lett volna. Kutszal, hogy este, hogy reggel, meg a délben, meg a ezt a maga, meg a mega. Ez egy mega Bermúzsnak a hirdetése Aha. volt. És ez vagy az élnappal nappal közért házon lehetett. Vagy a korvináluház tetején. Nem az őrkény, nem, az őrkénypatika patika. Igen? Nem. Hát az patika ház tetején, hát én nagyon határozottan emlékszem erre, hatodik-hetedi gizavista uh -huh. lehettem akkor, amikor ez ott volt, és sajnos azt írja a Google, hogy ez a szabad szájt, hát víz lapnak, uh -huh. a, egyik ilyen hirdetése volt, de szerintem téved a Google, mert ez, ez a hirdetés is meg volt. Ez a reklám. De akkor Te nem arra ez... gondol, tehát, hogy, mert ugye az zavart engem össze, hogy, hogy, hogy volt a korvináru ház tetején egy ilyen fényújság, és nem, annak. Nem, nem, a, ez nem, nem az nem, volt. Nem, nem, de, hogy, nem de, de hogy melyik az örkény az volt, amit említ? Határoztam, hogy az örkény, pakik a a tehát a Rákóczi út és körút sarkán, Aha. vagy a ilyen nappal közért valamikor, ilyen nappal közért. Igen, igen, igen, igen. De vagy pedig a patikaház tetején lehetett az emlékeim szerint. Hát az emlékek talhatnak éppen. Tehát, hogy egy vermút reklám volt. Egy vermút féle volt, igen. Ez egy, ez egy hor volt a megabor, mm. És ezt nagyon szellemes, hogy így hirdették, hogy reggel meg a képet, meg a este, maga meg a mega. Uh -huh. És ha ezt így beírja meg a Google-ba, Google akkor nem, nem dobta fel a, a hírletet? Hát sajnos az van erre a Google, vagy a szabad szájci uh hírlap. -huh. Igen, azt említették az egyik ilyen trétáns érdetése volt. Hát biztos lesz olyan hallgató, aki emlékezni fog arra, hogy az ő házuk tetején volt ez, vagy velük szemben volt, ahogy így hát, ismerem. Esetleg, esetleg fogja emlékezni. Az annól hallgatóit. Hát, egyébként a rómaira visszatérve, hát, a római én a is nyaraltam koromban egyszer, vagy 48-ban, vagy 49 nyarán, hát mm. valamelyik barátom méltak volt ott egy bérelt kabinja, úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt. És nagyon sajnálom, hogy ez megszűnt teljesen, bár most nem nyaralnék ott már. Mert? Hát, mert van egy, egy Dunapart közelében levő házunk. Ja, ja, ja, ja, értem, értem, tehát, hogy, hogy, hogy van jobb. akkor ja, hát van. igen, van, van, uh -huh. van más, igen, hát ezért nem, de egyébként nagyon, nagyon kellemes közösségi hely volt, fantasztikus volt. Azt hiszem, hogy azért is szünt meg többek között, mert az a középosztály, amelyik mondjuk a 30 szüleibb rendszeresen neveztek az a középosztály, amelyik ott oda járt, az hogy hát ö, ö, tovább jutott a Balatonpartra. Uh -huh. Lehet, hogy ez így igaz, lehet, hogy ez így nem igaz, le de van egy ilyen érzésem. Hát vagy lehet, hogy, hogy, hogy, hogy onnan is kikopott, tehát, hogy se Római, se Balatonpart, hanem, hát, hanem nem a, a, a belváros, nem, nem igen. Tart, nem, nem, nem tartott ki annyira, mint, mint amennyire én már Mármint korban úgy érzem. Uh -huh. Értem. Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott szépen örülök, hogyha valamit hozzá tudtam tenni a reklámom. Biztos ezen el fogok gondolkodni, tehát keresni fogom de, itt a, a, a de, megoldást de, erre a reklámra. Viszonthallásra. Viszont 24 07 95 3 24 a múltkor azt írt az egyik kedves hallgatónk a, a Facebook oldalra, hogy amikor apám erőltette, amikor apukám erőltette, hogy tanuljak megevezni, nagyon utáltam az egészet, most meg ránézek erre a képre, mármint, hogy fönt volt egy római partos kép a jó a Facebookon, akkor összeszorul a szívem, hallom a hangokat, érzem a visszagát, fájóan hiányzik az a nyüzsgő hangulat, érte Lőrinc Ildikó. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvön, hallgatom, a, a, a, jó napot! A rómairól szeretnék mondani néhány dolgot. Jó. A hajóállomás a, hajó a római ott volt, ahol a békecsórakház volt. Uh -huh. és a béke csónakház, volt a legnagyobb csónakház, és annak működött étterme is. Esténként élőzene volt, uh -huh. lehetett táncolni. Ugyanilyen szórakozó hely volt a rómain, a vasúti töltéshoz közel a habreány. Ott is este, szintén egész a működő étterem volt kertességgel, uh -huh. és ott is este élőzene volt, lehetett táncolni. Uh -huh. És voltak a, a, a, a római vegyesboltok, és volt közért, ott is volt sevege. Ez volt a 50-es, 60-as évek. Na most a rómain volt még egy nagyon kellemes csárda kocsóban a Nánás úton, azt úgy hitták, hogy bivajos, Aki régi római, az, az, az biztos, hogy volt ott sörözni, és ott nagyon jó volt a babgulyás például, csak a pacal pörkölt. Ez, a, ez... Aha, ez a bivaj, Én... és ez hol volt? A nánási úton. Úgyhogy, megyünk Na a túloldalon, ugye? Tehát nem a Dunaparti oldalon. Bűnköfűrde felé, akkor balkézre, Tehát nem a Duna felé volt, hanem a túloldalon. Igen, igen, igen, igen. igen, igen a... hisz, Tehát egy, egy régi parasház kint külsejű épület volt, és, és egy tál kaját, illetve enni pacal pörkölt volt, majd meg babbújás. Újti és Kapol sör volt, meg, meg bor. Uh -huh. És oda jártak az, az, az elezősök. Egyébként nagy, nagyon olcsó volt. Értem. Egy pohár 1 forint 80 fillér volt. Jó, az az körül. És meg lehetett vacsorázni 10-12 forint volt. Na most a, a legsebb üdülője volt egyébként ott a római, a, a kínai gyógyszergyárnak, amire emlékszem, Azt a Nemzeti mondom. Banknak. Uh -huh. A nemzeti vannak. A Sőt, minden hétvégét a Rendzeti Bank rendezett evezős verseneket. De amatőr volt, evezős versenket. Az ős tégétől volt az indulás, <S StressFF> meg a az érkezés is. És nekik volt egy híres nyolcasuk egy már idős urakból, az mindenki fehér fakal volt, egyen nadrágban voltak, és egyen trikóban, uh -huh. ragyogó emelvélmente bank monogrammal, a trikon, szóval a Dunának egy látkányos rában volt szinte. Uh -huh. Na most még valamit mondanék egyébként, Jó. hogy a csónakokat, vagy, vagy a hajókat, Igen. a csónakházból úgy lehetett levinni a vízre, hogy a csónakházból ki volt építve ilyen is sínhez hasonló színpár, ilyen csillék. Igen, ez még szerintem most is kukogye, megvan. Igen. Igen. rátettük a hajót, de engedtük a vízbe. Igen. Most a főső állványról pedig nem kellett leszipelni, nagyon erőlködni, uh -huh. mert ott általában a könnyebb hajókat tettük föl, a kisebb kajakokat, és, és volt olyan csónakház, ahol fölkerült a poltra mondjuk egy kilbózis például, ott is volt a csörlők a csónakházban uh -huh. benne, igen, ilyen, igen. ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen Erről süt a mennyezetre emelő szerkezetek, a csigával. Tehát lehetett, lehetett nem, nem kellett erről különösebben. Igen, azért is, azért is vannak ott a táblák, mert ugye ezeknek a, a rámpáknak megvan még a helyük a római parton, és Igen. akkor, amikor engednek le csónakokat, akkor kiraknak egy táblát, hogy most éppen nem lehet menni, tehát hogy a bringások azok lehetőség szerint ne hajtsanak bele a, a drót közelbe. Én ha jól, az egyébként a Vörös Csillag csónakházba uh -huh. árultam, ott á, Ámos lásznak írták a csónakmestert, és uh -huh. a gondokat a, a, a, a csónakháznak. Igen. Itt van volt mindig különben. Lehetett mert éjjel lehetett, mert ott lakott a pasas, lehetett menni különben hát ismertük egymást, mert egész nyáron ott voltunk. Hát az igazi, vad, vad, vad, vad, vad, vad, vad ebezős kiment. Márcsúsba, már ilyenkor bejött, amikor a hó leesett. De jó. És éjszaka, éjszaka szabad evezni? volt? Éjszaka szabad evezni? Nem tilos? Hát nem, akkor, amikor maga evezett. Akkor mi volt? Hogy éjszaka lehetett evezni? Lehetett, persze lehetett. Igen? Hát a római egész héten olyan élethoz nyáron, Pestgőnyűzgélet, ha ment a Nánás utó, vagy a Dunaparton, uh -huh. nyáron egyszer fele illat volt a levegőbe, a a reggelen kín, szalonás, tojás ráztotta. <gül> hát, hát, hát valami olyan, olyan romantikus világhoz mint a különben. Látom, hát, hogy nagyon hát, szerette hát, ezt hát, maga. És hogy még mondjak valamit, Mondjon. a legtöbb kilboltot és evezős hajót Csila-hegyen kész, készítette egy eper nevű hajóépítő. Mester. Uh -huh. Epper volt a neve. Két pével. Teszély? Két pével, epper. Killbotot? Há, nem, uh -huh. egy e, e, e, e, e, e, pélvel, eper, eper, eper. Jó, jó, jó. Azért az hajamat, ő csinálta külön. Uh -huh. Értem. Egy, az, az, egy, az, egy, az, az egy híres hajóépítő, mester volt, és a Dunán nagyon sok hajót csinált ő kilbótot vagy dublót, uh -huh. kíszelt, de általában a gyártott ő egyébként, kilbótokat. És mennyire vette családi... maga? Tessék? Mennyire vette a kilbótot? Én, én is használtam, vettem egyébként, uh -huh. és én vettem a kilbótot 59-ben, aztán 2000 forintért. De az akkor nagy pénz volt. Hogyne? Az akkor nagy pénz volt, az akkor, az akkor két havi fizetés volt. 2000 forint 59-ben. Ja. kezdő a kód, egy kezdő mérlekű übzetés, 1600 forint. meg 1359-ben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Úgyhogy úgy, úgy, mondom, a gyereknek lehetett ott szórakozni különben, a békébe tánc volt. Jó zenekar játszott, meg a Havleányba is egyébként. Eper János és Eper Béla volt a hajó készítő. Az Eper volt a, a János volt az apuka, a Béla meg a fia, akik készítették a hajókat. Akkor jól mondtam, ugye? Jól, jó, jó. Köszönöm szépen. Hol nézte hol néz meg? Hát beértem az internetbe, hogy, hogy Eper kilbót, és akkor kidobott egy. Egy. Egy honlapot, ahol, ahol említik ezeket az evezős hajókészítőket. Nekem, nekem csak a memóriám egyébként. Az, az sokkal jobb, mint az internet. Viszont az sokkal jobb, mint az internet, a maga memóriája, azt mondom. Hát, hát uram, 58-tól egészen 970-ig a róvai életem volt egyébként. De jó. Ér így lemérte. Uram, minden jót kívánok. A legjobbakat kívánom. A is, igen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Annó Budapest, a csendes pihenőnek vége. Ha nem telefonálnak, hát nem telefonálnak. Velem lehet beszélni, sőt, érdemes. Halló, van vonal! Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnadded Miklóssal a mai műsorunkban, a kétulás műsorunkban két témát ajánlottam a kedves figyelmükbe. Az egyik a római parttal kapcsolatos emlékek, a másik pedig a fővárosi neonok. Ezzel kapcsolatban volt már egy hallgató, aki egy... Egy nem reklám forrását, vagy, vagy gyártóját, vagy készítőjét, hogy megrendelőt kereste. kereste egy Vermut reklám volt a Blaha téren. Az örkény Patikát mondta a kedves hallgató. Én nem tudtam, hogy melyek az örkény Patikát, de aztán rájöttem, hogy valóban van a Blahán az éjjel-nappali közértel szemben. Egy, egy patika lehet, hogy arra gondolt a hallgató. Amikor legutóbb a Római Parttal foglalkoztunk, a ja, telefonszámunk 2407953, illetve 2406953. SMS-t is írtak a hallgatók, az egyik arra figyelmeztetett, hogy hallgatom magukat, mármint hogy Miklós és Robit, fel a fejjel, köszönöm szépen illetve sójának hívják a leeresztő rámpát, amit én is szóba hoztam, meg a kedves hallgató is mesélte az imént. És amikor legutóbb a rumbaival foglalkoztunk itt az Annóban, akkor Anni az annogudapest.hu weboldalra a Rúmbai partról szóló beszámolóba írt egy kommentet, megértem neki, hogy ismertetni fogom, mert nagyon szép és nagyon pontos leírás a rómainak. Szóval azt írta Anni, ötven évig nyaraltunk a rómain, az én gyerekem is ott nőtt föl, életre szóló élmények és barátságok szính színhelye volt, nekünk a béke sporttelep. A 60-as évek elején 450 forint volt az éves béleti díj, 2000-ben 180, 180 ezer, ugyanezért az 5 négyzetméteres szobáért. Igen, a szüleimnek protekcióra volt szüksége a bérlővé váláshoz, de aztán már minden évben megköthettük az éves szerződést. Tavasztól őszig három generáció, mindenféle foglalkozású ember együtt nyaralt itt. Nem ismertük egymást, csak keresztnéven, fürdőruhában és mackvonadrágban híres színésztől a magasrangú tisztán állt a, a géplakatosig. Mind egyenlően boldogok és vidámak voltunk. Pár vendéglátó egység, ahol törzsvendégek voltunk, evezős kocsma nánásin, az önki, gyermekélemezési vállat önkiszolgáló étterme a parton, a bablöveses, a palacsintás kifőzde a királyok útján megvan ma is. A béketelep valaha hungária névre hallgatott, majd békestrand volt, előtte volt a 34-es buszvégállomása, még be nem te emették a teknő alakú mesztelt falu medencét, ami drótkerítéssel körbe volt véve, és ahová egy fürdésre húsz fillérér lehetett bemenni. A bört felmarta a talpunkról, addig lubickoltunk benne gyerekkorunkban. Hétvégén családilag beültünk a kilbótba, egy homokpadon kikötve megettük a vit zsíros kenyeret paprikával, majd visszacsorogtunk Hiába próbáltuk megúszni, jött a kötelező csónakmosás és a szárazra törlése, apánknak segíteni kellett, egyébként este hétig vissza kellett térni, akkor zártak a csónakházak, kedvenc szünnap volt, így ez itt is elhangzott a mai műsorban már. Sokáig azt hittem, nem élhetek római nélkül, végül önként jöttünk el a lerobbant állapotok és a magas árak miatt. A régi városvezetésnek is pénznyerő helye volt, sok állami támogatást kapott, mint a város polgárainak sportolásra, pihenésre alkalmas helye, amikkel ki tudja, hogyan számoltak el. A mostaniak már semmit sem költöttek rá, hagyták lerobbanni, majd kezdték ingatlanfejlesztőknek lakópark céljára eladogatni. A béke a legnagyobb telep, a Nánási út 97-ben ma is megvan. Már nem kell protekció, vannak üres kabinak, a kapuk nyitva vannak, ha arra bringáznál, bocs, hogy hosszú lett, írta Anni. Az annobudapest.hu-n, szóval ezek a témáink ma, tehát neonok és a római, és most van egy gyors futás, mert az egyik stúdióban, ahol a számítógépről olvastam ezt a bejegyzést, át kell szaladnom a másikba, addig 24093, 07 93, 24 Dani megörvendezteti valamivel önöket. És akkor már folytatjuk is, jó napot kívánok még egyszer, az új stúdióból, új időben, új helyen, Punks on Dead Miklós, 24-07-95-3, 24 06 953. Milyen hangot adott? Bocsánat kérek, szórakoztam egy kicsit a, a mikrofontartógumival, de nagyon jól lehet rajta basszusgitározni. Való, jó napot kívánok! Hello. Kész, sok üdvözlöm! Jó napot kívánok! Én, ö, örömmel hallgatom, hogy nagyon sok embernek az életet zajlott le a római. Uh -huh. Én viszont, ö, nekem viszont annál No. Amiben az volt a csodás, hogy egyetlen napig tartott. Ugyanis a nagy nehezen megszerzett csónakházban, annyi volt a szunyog, hogy egész éjjel csapkodtuk a szunyogokat. A fal mindenütt csupa-csupa vér volt, erre, erre emlékszem, mert azok a szunyogok jól megszívták magukat előtte, és egy napig tartott a nászút. Hát, most meg akartam me me kérdezni, hogy, hogy, hogy ezzel hogy számoltak el a, a hosszú házasságuk alatt, tehát ki volt a felelős az az azért, hogy elmentünk. Tíz évig tartott. Mm -hmm. Szerintem az, az egy nagyon szép idő egy ember életében, és tulajdonképpen, uh, tulajdonképpen sikeresnek. Aha. És kiszerezte az ingatlant, illetve hát ezt a uh, az kis, kis. Az ingatlan az a cégé volt, mm -hmm. és a sportfelelős kellett igényelni, Aha. illetve hát mi szerettünk volna a cégnek, ahogy dolgoztam, volt Balatonföldvárban nyaralója, Igen. de az akkor már bőven betelt, nyáron egyébként is gyermekeseknek mm -hmm. adták, és nem fiatal nászutasoknak, úgyhogy nekünk jött a ház. És uh, utána mit csináltak? Mert a hát szabadságuk még nyilván volt. Hazajöttek, hát, és... Hát, hát, és... Hát, hát, hát, nyilván volt. Hát visszajöttünk Budapest uh -hát, hát, hát, hát, hova. Ahol laktunk, és vidáman eltörtöttük a többi időket. Ugyan, De jó. Ugye, hogy minden illik, én nem kívánkoztam többet oda, és senki nem beszélt a szunyagokról, én nem tudom a többieket, nem csípték csak engem. Hát volt már olyan, és azt hiszem, hogy, hogy múlt héten, vagy, vagy két héttel ezelőtt telefonált be a kutató, fedőnévre hallgató a kedves hallgató, aki mesélte, hogy, hogy a lámpa búrában a dövlet szúnyogokat összeszedte, abból gyúrt a halelességet, azt rakta a horogra, Jó. és azzal fogott valamit. Tehát, hogy, hogy a szúnyogok érintőlegesen előkerültek, de hát ez olyan, mint a, a hát nem is tudom, mint a neon a Neona ház fölött, hogy, hogy egy kicsit így megszépítette a, a hallgatók emlékezetét a, a, az összes többi. Tehát amúgy voltak, hogy a szúnyog, sőt, sőt, egy kis eszem lett volna, akkor, akkor vittem volna szúnyogítót. Igen. Tehát az ember más, nem Igen, de, de ezt mesélte és az előző adásban az egyik hallgató, hogy, hogy volt egy ilyen kis eszköz, egy úgynevezett kutyú, ami szúnyogriasztásra volt alkalmas, és azt vitte ki magával a rómaira, és így meg lehetett úszni a, a csípéseket. Most azt szeretném valamit mondani, hogy voltam nem régen. Nem régen, úgy értem, hogy tavaly, mm. a római, kíváncsi voltam, hogy mi lett mindezekből, és hát én nekem, nekem borzasztóan visszatetszőnek tűnik az a sok gagyi, harsütő, de az emberek a nagy hassak, mert aztán szörnyű. Örülök, örülök, hogy csak ez a, a nyakcsipés és maradt. De miért, miért gondolja azt, hogy, hogy az, az gagyi a, a mostani római? hogy gagyilet? Értem, mert abszolút es, semmiféle harmónia sehol nincs. Még hát, másra halmozódnak különböző uh -huh. isletésű, ö, elképesztően iszléstelen épületek. Értem. Ja, tehát, hogy, hogy, hogy egy normális mert városvezetés... Az befutsoltak, vagy nem tudom, mi uh -huh. csináltak. De hát a lényeg az az, hogy, hogy kanyargós hogy utakon kell kijutni a partra, és e, pont ezek miatt, mert keresztbe áll egy uh -huh. ház, amit meg kell nem, nem tudom, én, én úgy látom, hogy, hogy törvények uralkodnak ott, és és, és az nem kell de az emberben egy kellemes és Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezt a fontos emléket a nászutat, egynapos nászutat a Rómain, viszont hallásra. nem csak... az a 24 07 3, 24 06 3, és majd megkérdezem a kedves hallgatókat, hogy mit szólnak ehhez az új időponthoz. Halló, jó napot kívánok! Jó napot én vagyok! Üdv, ön van! Én köszönöm, szépen, hogy Gábor vagyok, és uh, néhány... Isten éltese, boldog névnapot! Mostan... Köszönöm, igen, tényleg Gábor, nap is van, <gül> <gül> rendben van. Én Csillakegyen születtem, és ott nevelkedtem tulajdonképpen a 20 éves koromig körülbelül, de Csillakegynek a Rókahegy részét az nem tudom, tudom, vagy tudja, hogy merre van. Lényegében ez most oda a csillakegy föl nyúlik egészen hozáig, ott van egy focipálya, uh -huh. és onnan nem messze indul a Rókahegy út, én ott laktam és imádtuk azt a területet, mert akkor az még egy ilyen dzsungel volt, tehát az például egy agyakbánya volt akkor, amikor mi még ott gyerekeskedtünk, és alig vártuk, hogy árvíz legyen a Dunán, mert akkor oda jöttek fel ezek a nagy zilterautók meg dömperek, és onnan vitték a földet, agyagot a nánási útra, hogy ott építsék ki a gátat, hogy a víz ne üncse a uh -huh. csillak részt. És mindig bekérezkedtünk az autókban, Levittek, ott mi végignéztük, ahogy kiborították a földet, utána vissza is hoztak minket. Tehát a gyerekkorunkban tényleg az volt a nagy ünnep, hogy mikor árvíz volt az Unhán, tudom, hogy másoknak ez kellemetlen volt, nekünk Úgy. viszont a legnagyobb élmények egyike. A másik, hogy onnan biciklivel le lehetett menni űrömi úton végig, aztán a Mátyás királyúton, és onnan rögtön kerékpárral bevetettük magunkat a Dunába, ugye akkor még lehetett szűrözni, ami nem volt kockázatmentes, mert ha alacsony volt a vízállás, akkor bizony ilyen homokpadok voltak, ami külön romantikussá tette, de a biciklivel beleesni nem volt túl kellemes. Tehát, hogy, a... hogy, hogy még beleesni csak-csak, csak hogy túl közel volt a, a, a fenék. Hát igen, igen, de ez volt benne az izgalom, hogy most víz jön, vagy homokpad. tehát tulajdonképpen ugye fölnőtünk túlélt. Szép kihívás, igen. Istennek. A másik, a postás üdülőről nem esett szó, pedig szerintem az ott a római partnak a legkiemelkedőbb mai Most is. is, igen. Ugye az egy, jól emlékszem, legalább vízemeletes, de mindenképp a legmagasabb épületek egyike. Egy romhalmaz, igen. Hát az volt, az volt a sajátossága, hogy fűtés nem volt benne, uh -huh. a szobák kicsik voltak, és csak egy mosdó volt benne, és a folyosókon volt egy közöszuhany vécével. De viszont este, amikor az ember már ugye szertett valamilyen kedlemes kapcsolatra, akkor ott le lehetett pihenni éjszakára, mert az volt a rend, hogy benne a Váci utcában, volt a Budapesti postaigazgatóság, és annak a szociálpolitikai csoportjánál lehetett volna szobákat kivenni, uh -huh. de hát az természetesen este már nem működött, így aztán a gondoknak a zsebébe kellett beletenni némi pénzt, és minden további kultúrát körülmények között lehetett ott tartózkodni, mert hát egyébként volt pingpongasztal, biliárd, csocsó, büfé, tehát sok minden volt, később már egy hűtlömedence is alapult uh -huh. oda, és hát szomorúan láttam, hogy mostanában teljesen le van pusztulva, ugye a posta eladta, nem is tudom, hogy van-e gazdája mostanában. Hát, hogyha eladta, akkor lehet, hogy igen. volt kívülről is. Igen. igen, de most össze van festék szórózva, minden el van belőle hordva. Én nem tudtam elképzelni, hogy, hogy nézhetett ez ki, tehát ha most nem meséli, hogy, hogy ilyen kis rész is mm. volt, tehát ott még csónakot is lehetett bérálni. És a nap postánál dolgozott, vagy... Postánál is dolgoztam, de nem postásként kezdtem oda járni, hanem mind gyerekként, meg fiatal emberként. Tehát ott az egy ilyen közös terület volt, ahol megengedték, hogy bemenjünk, szórakozzunk, csináljunk, amit akarunk, kultúrált körülmények között persze, tehát ne törjük össze a berendezést. Melyik a legemlékezetesebb emléke onnan? Hát én postásként, amikor a postánál dolgoztam, akkor egy úgynevezett lövésze, országos postás lövészehettet is szerveztem, és ö, onnan ugye 8 postaigazgatás volt, vidéki postaigazgatások, és ö, nekik teljesen nagy élmény volt, hogy onnan egy hajóval mentünk egy körutat Csepelszigetig meg Szentendréig föl egy kis uhum. hajóval, ott helybe ebédeltünk, a lőtér persze nem ott volt, ahhoz be kellett menni a népstadionot a metró lőtérhez, de minden más csodálatos volt, és egyszerűen annak olyan hírneve volt, hogy, hogy utána többször is rendeztek ott ilyen rendezvényt, mert azért nem merték azt kihasználni, mondván, hogy nincs benne fűtés, de hát nyáron kinek kell fűtés, senkinek. Persze. Hadd kérdezzem meg, hogy hol van a Népstadionnál lőtér? A metrónak a, a aljába kellett lenni, uh -huh. tehát ahol ott van egy ilyen ö, többfelé elágazó sínpár, és ö, ahogy megyünk a névstadiontól, vissza a keleti felé, jobb oldalt kell lemenni egy uh -huh. pincébe, és ott van a De izgalmas. Köszönöm szépen. És szerintem az megvan. Még egyet szeretnék Hogyan mondani, de? ugye az előre sportklub is létezett ott Pünkös Fürdő felé, Igen. ez egy nevező sportklubot nem tudom, nem követtem figyelemmel, hogy létezik-e még vagy se. Uh -huh. Tehát ott meg... Ö, gyakorlatilag be kellett iratkozni, evezni, ugye mindenki kajakot szeretett volna, de 99 ában a fiúkat Kenura ura vezényelték át, mert arra nem volt jelentkező, és ha megvolt ez a bizonyos 200 méter leúszását tanúsító papír, akkor ide további nélkül ott kaptunk hajókat, és eleinte felügyelettel aztán teljesen szabadon evezhettünk, amelyre csak jól esett, különösebb program nélkül, nagyon sajnálom, hogy ez a, úgy tudom, hogy megszűnt talán teljesen a telep biztosan, de hogy maga ez az előre sportklub létezik -e, még azt nem tudom. Köszönöm. Ez egy nagyon pesgő rész uh -huh. volt, ez nem annyira ma pünkös fürdői strandnál volt. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Nagyon szívesen tovább. Egyébként, egy hagyd hagy meg, hogy ez a Igen. vasárnap délután egy két óra, két órás kezdés, ez jó önnek, vagy Nekem gondol, nagyon arra. jó, mert én is úgy gondoltam, hogy az a 45 perc, az, az semmire sem volt elég. Tehát mire úgy megjött az embereknek a kezdve, meg az emléke, mert uh -huh. hát végül is hiszen felszakít egy gátat az embernek a, a 20-30 évvel, vagy még régebben korábbi emlékeiről, uh, Addigra véget is ért a műsor. Igen. Most uh, én úgy gondolom, hogy ez egy jó ízőpont, tehát uh, szerintem nem lesz semmi baj. Hol van akkor, akkor nem aggódom. Köszönöm szépen. <gül> Kedves köszönöm, hogy csinálja ezt a műsort. Visz Ugye, már nyafogtam én mindenkinek, tehát úton útfélen, hogy hát figyelj, senki nem fog telefonálni, hát nem, hát miért nem alszanak az emberek, bicikliznek, meg henteregnek a napon, meg alszanak. Ehhez képest meg pont van. Halló, jó napot kívánok! Halló, én vagyok a vonalban? Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallgatom! Én Kende Éva vagyok, és egy neonvilágítással kapcsolatos Na, nagyon régi történetet szeretnék elmesélni. De jó. És pedig egy nagyon nevezetes napval kapcsolatban, mm -hmm. 1956. október 23-ával kapcsolatban történt A, ez az eset, amelynek én magam nem voltam tanúja, de olvastam, egy könyvben, a 20. század új lenyomata című könyvben, és ez Lőcsei Pál cikke, cikkében olvasható, ö, aki maga élte át azt, amit itt leír. Lőcsei Pali bácsi, ö, azt hiszem, hogy a valamelyik munkástanácsnak volt a, a vezetője. Köszönjük. A Lőcsei Pál, az a valamelyik munkástanácsnak, most nem tudom, hogy a Csepeli, vagy melyik munkástanácsnak volt a vezetője. Nem, én, nem, én nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ő egyiknek sem. Én, én a Lőcsei Pál ővegye vagyok, és tudom, hogy ő ismerte ön. Igen, Igen én, is, én is emlékszem rá. Tehát... Az szerintem a a republikánus körrel kapcsolatban, meg a krassuval. Igen, kapcsolatban. igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez rémlik így? Persze, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Hogy ne De igen. mondom, tehát én emlékszem a, a, a, a lőcsépárra, tehát még a találkozókra is, meg az arcára is, így megvan, persze erősen. Igen, de most nem, nem erről a. Nem most nem, igen, beszélni, hanem a neonról. A történetről, a neonról, ami még hozzá a blaha Luizat Téren történt az eset, és pedig az akkori szabad nép székház homlokzatán. a szabad nép az a nagy újságkomplexus, ami mama nincs meg, de akkor még megvolt. Igen. A, ott volt történetesen a szabad nép is, és uh -huh. szabad nép székháznak hívták azt az óriási nagy épületet. Na most annak a homlokzatán ki volt írva neon betűkkel, óriási neon betűkkel, hogy szabad nép. Ez világít uh -huh. esténként itt. És ez, a, ez, amiről itt szó van, ez nagyon késő este már. 11 vagy évfél tájban történt. Ott óriási, az köztudomású, hogy ezen a napon a székház előtt rengeteg ember gyűlt össze, és az is köztudomású, hogy megostromolták az előcsarnokát ennek az épületnek, uh -huh. és miközben ezek a dolgok folytak, közben egyszer csak teljesen elsötétült a tér, és teljesen elsötétült ez a neon felirat. Az emberek rosszat sejtettek, ahogy rosszat sejtettek annak idején a Kusú téren is, az el, pár órával előbb volt, és mindenféle mendemonda kelt e, szárnyra, uh -huh. hogy itt valami ellenállás lesz ebből az épületből, és ez annál inkább nagyon, nagyon jobban, vagy nagyon elterjedt, mert egyszer csak azon az állványon, amely a, a szabad nép neon, neon feliratait tartotta, helyesebben tartotta, az arra egy ember mászott ki. Uh -huh. És rettenetesen, megijedtek, hogy onnan valami lőállást létesítenek, vagy hasonló, de pár perccel ezután elkezdtek a, a betűk megint világítani. De nem az egész szabad nép, tehát uh -huh. összes betű, hanem csak bizonyos betűk. És mikor az illető kész volt a munkájával, akkor mindenki látta, hogy a szabad nép helyett csak az gyulladt fel, hogy a nép. Uh -huh. És ez, ez tulajdonképpen ezek szerint a felkelők szándékával, vagy legalábbis ennek a villanyszerelőnek a szándékával egyezett, mert azzal fejeződik be a cik, uh -huh. hogy a, tulajdonképpen ezáltal a forradalom névjegyét tűzte ki valaki Neon betűkkel a Szabad Népszékházára. Hát ennyiből áll Szép ez, Ennyiből áll ez a bejegyzés, uh -huh. és ezt akartam elmondani, hogy egy ilyen nagyon régi Neon emlék is létezik, ami a forradalom kezdetével, október 23-ával összefort vagy ugyanakkor volt. Hát ennyi. Ez csak egy, egy zárójeles megjegyzés részemről, inkább csak kérdés, hogy, hogy akkor Pál, vagy Pali, akkor talán a Szabadnép székházában dolgozott, nem? Okay. Akkor a Lőcsei Pál a Szabadnép székházában dolgozhatott. Hát nem dolgozott akkor már ott, mert hmm. hiszen őt a, a plázadása után el, úgynevezett lázadása után, hát nem tudom, ismerje, hogy miről van itt szó Igen. utána eltávolították a, uh -huh. a, az újságtól és utána tehát 54 végén és akkor már nem dolgozott. Akkor nem, nem dolgozott. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. Kérem szépen. Kész sokan. Köszönöm szépen, Iva. Viszonthallásra. 247-953 246-953, miközben hallgattam kedvében beszámolóját, vagy történetét, Lőcsépál írásából idézve, mit közben megpróbáltam megnézni, valóban újságíró volt, Lőseipál, és valóban a, a, a 80-as években valamilyen szinten kapcsolatban voltunk, lehet, hogy pont a republikánus körrel vagy a Krassó miatt, de hát emlékszem a az arcára. Hójó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én egy létező reklámra szeretnék emlékezni. Hál' Istennek létezik, mióta élek létezik. A Tiktak ezt a kis a órás a Böszörményi után, a 12. kerületben, ha önnek jelent valamit. Egy kis hely a Tiktak. Hát azt gondolom, hogy... hogy... Hogy ahogy így visszaemlékszem, a barátaim, tehát ott írók, meg újságírók szoktak ott rándalírozni, meg kártyázni esténként. Ja, én ott születtem a 12-ő követben, azt jelenti, hogy óta itt élek, vagy utánóta, és ez mindig ugyanaz a reklám volt, hogy nem a reklám, TikTok. És ez most is létezik, hál' Istennek ugyan el van takarva, mert most csináltak egy kerthelyiséget, uh -huh. de valószínűleg nem engedték elbontani a legszámos, nagyon helyesen. Úgyhogy ez ott létezik még mindig, és, és hát ennek nagyon örülök, mert nagyon kevés dolog van, ami pont úgy néz ki, mint száz évvel ezelőtt. hát ez egy olyan. De világít is. Ez nekem egy kellemes emlék, csak ezt szerettem Bocsánat, mondani, már <tos> értem, csak kérdezni szeretnék a, a Budán ilyen <tos> <tos> fontos reklám talán a Moszkva téren kívül nem is volt sehol Igen Már ilyen emlékezetes számomra A TikTok felirat az még világít most is? Abszolút, hát gondolom igen, tehát működőképes, ez biztos működőképes, csak eltakarja a sátorponyva, vagy nem tudom, mit lakta oda eléje, uh -huh. de abszolút működik, igen. El fog menni, meg fogom nézni. Levélet, Ö, reklám szerintem, tehát egy ilyen városképi csoda. Én azt hiszem, egyszer voltam ott, talán a Bereményi Gézával találkoztam, ott egyszer, ö, oda, beszéltem. Én ott beszéltem itt meg olyan. az esküvői Martin, mert Hát A vagy volt, Aha. most már el máshogy hívják, ott házasodtam, és utána lementem a két tanúval, és megittuk a, De jó. a négy Martinit, megittuk, és ez volt az esküvői csoda és aztán én befejezettnek, tekintettem a szeremoniát. Köszönöm szépen egészségére. Minden jót. Viszontlátásra. 24.07.953, illetve 24.06.953, is vannak adott esetben neonokhoz kapcsolódó emlékeik, vagy élményeik, vagy bosszúságaik, vagy kellemes pillanataik, akkor mindenféleképp hívják fel az és pesetés meséjékel, amely két témával várja önöket egészen négy óráig, amikor majd jön Gábor. A római part és a neonok szerepelnek, és az már látszik, vagy körvonalazódik, hogy jövő vasárnap délután lehet, hogy a város lesz a téma. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Angyal János vagyok. Üdvözlöm! A neonok nem is igazából neon, hanem kép, ilyen fényűság. Ilyen, ha jól emlékszem, kettő is volt Budapesten. Igen? Az egyik, az a Körút és a Dohány utca sarkán volt, ott, ahol a Klubrádionak is volt egy reklami, nem tudom, persze még ott van, nem. Az volt egy ilyen fényúság, A másik pedig az oktogon. És azon a Híreket lehetett olvasni, kevés reklámban, inkább csak híreket uh -huh. lehetett beolvasni. ez sokan ott megálltak, ugye akkor még nem volt internet semmi, és a napi híreket időjárásjárt, és azt ott el lehetett olvasni ezeken a fényújságokon. De furcsa, látja, hát, hát? Eh, amikor legutóbb beszélgettünk a, a neonokról, akkor ez nem is került szóba, az az úriember betelefonált, az a kedves hallgató, aki elmesélte, hogy ő programozta eh, a Blaholújza téren álló eh, fényúságot. És, és beszélt erről a munkáról, de ez a kettő, ez nem került szóba, ez a fényújság. Emlékszik rá arra, arra, hogy valamit ott olvasott el, és ott hallott először valamiről? Hú, hát őszintén szóval nem igazán. Uh -huh. Azt hogy időjárás <coughs> jelenti, és az volt rajta, és, és és hát eléggé gyerek voltam még akkor, úgyhogy nem fontos, hogy mi volt a tartalma. De tudom, hogy normál hírek mentek rajta, tehát külföldi, belföldi, inkább külföldi hírek, ma ugyanannak idején belföldi hír nem igazán volt, hanem inkább csak a külpolitikai eseményekkel foglalkozott a rádió is, meg hát ez a fényűság is. Uh -huh. A másik, aminek szintén itt a Balharúzati környékén volt, nem tudom, kiemlékszik rá, volt egy uh, darú nevezetű cigaretta. Milyen? Ez ott a daru uh -huh. a igen, igen, igen, igen. igen. E, és az, az háromféle kiadásban létszett volt, tilosba kékbe volt, egy harmadik már nem emlékszem uh -huh. pontosan. Azt tudom, hogy a segédmunkás kollégám, ahol annak én dolgoztam, ez szívta, és egy nagyon gyullatos cigarettafajta volt, uh -huh. és ennek a reklámja volt ott, ahol most a gyógyszertával, amivel ők már beszéltek is itt. A igen, igen, az őkény, patika. És e, a különböző színű madárkáit gyulladtak fel, és hmm. ezt a, ezt a cigarettát, Úgyhogy ez is egy olyan megragad bennem, mint emlék erről a reklámról. És egy pici római parti élmény. Milyen? Egy kollégámtól vettem egy kétszemélyes túra kajakot, és a rómain tárolta ő, és azért én is soha lenültem kajakba, és egyszer elment velem egy körre, hogy egyáltalán hogy működik egy ilyen jószág, és aztán legközelebb nálogan szálltam be egy kis barátnőmmel, és első útunk úgy kezdődött, hogy mindjárt neki mentem a stégnek a kajaknak a falával, és rögtön letöltem a kormányt, igen, a kormánylapátját. Kormánylapát kormánylapát. így, így indult az első élmény, hogy mindjárt a római partom. Hát ennyi lett volna. Jó magzik. Köszönöm szépen. Köszönöm, és viszont 24 07 95 3, 24 06 95 3, anno Budapest, az ismeretlen főváros itt a Klubrádióban. Halló! Halló! Zsuzsa néni vagyok. Kész sok Zsuzsa néni, üdvözlöm! Nagyon örülök a műsorának, ha el is tolódott más időre, de legalább egy kicsit hízott, úgyhogy több idő van arra, hogy kellemes emlékeket hallgassunk és, és részt vegyünk egy kicsit a múltba nézésre, ami nem árt még a fiataloknak se. 86 éves vagyok, és nekem a római part, bár nem volt nekünk ott tulajdonunk, de nagybátyáméknak nem volt gyerekük, és nagyon sokszor oda Kivittek bennünket a hugommal együtt, hát édesapám, édesanyámmal, mm. és nagyon kedves, kellemes, szép emlékeim vannak, hogy olyan színes volt, érdekes volt, mozgékony volt, víz volt, napsütés volt és olyan érdekes volt, hogy, hogy jöttek az e, emberek ki a városból elegánsan, fehérre, ahogy az egyik e, hallgató em, említette, hogy fehér ruhába, meg akkor még fejemharisnyába a hölgyek gyönyörűen frizurázva e, nyári e, ruhákba, és akkor pillanatok alatt levetköztek, és akkor előkerültek, és már mentek is le a Dunára, vitték a kajakokat, a, a a hajókat, és, és nyüsgött az élet, és ott a gyerek is, a felnőtt is, hát idős nem nagyon volt őszintén, úgyhogy nagyon jól érezte magát, és nagyon jó összetétele volt abban az időben is, és később is egy ilyen középpolgári, és nem a gazdagok sportolási uh -huh. és időtöltési helye volt, hanem hát akár a fodrász, akár a gépírónő, az íhíres író, akkor még fiatal volt, és szeretett sportolni, úszónadrágba betette magát be a vízbe, meg úgyhogy színészek voltak, és ez a, még a háború után is újra, amikor újra élet ott az élet, akkor is folytatódott, szóval nagyon-nagyon kedves, szép emlékek, emlékek voltak ott. A, azt szeretném, azt még nem említette senki, ugye én említettem, hogy már háború előtt is 6-8 éves, 10-12 éves koromig jártunk uh -huh. oda, az én édesapám az pénzügyőr volt és beosztották a háború alatt, nem vitték ki a frontra, hanem ilyen vámőrséget láttak el, és a Dunán a hajókat, hajókon ellenőriztek meg, vitték ki át, akkor a németek leszereltek uh -huh. gyárakat, meg értékeket, muz, hát mindenféle értékeket vittek ki, és hát a, a, a, a, a, a, úgynevezett ö, ö, ö, ö, ö, ellenfél ugye szórta a bombát és aknákat tettek a, kerültek a vízbe, úgyhogy az a csodálatos szép nem csak a háború szörnyűségei miatt, meg a ut utolsó években, ugye már a, már a jegy, meg az éhezés, meg a szomorú, hiszen aki érdekel, emlékszik és vagy tud róla olvasni, hogy az már, az már nem, nem a nyaralások, meg az örömök ide, volt, és édesapám a hajón, ugye fölbe volt oda vezényelve, és ment a hajó, előtte, előtte ment hajók, három-négy ilyen konvolyba mentek a Dunán, és vitték a holmikat, mm -hmm. mindenféle dolgokat Érde. szállítottak. Édesapám mesélte, hogy hol az egyik előtte való hajó robbant föl, hol a másik robbant föl. És máig is aggodalommal gondolok vissza, hogy vajon mi van még a vízbe, hogy, hogy micsoda szörnyűségek hullottak oda, és, és ugye tényleg a napokba is rettenetes erejű bombát vettek ki, úgy, Igen, hogy, úgy hogy ez a csodálatos mm. szép gyermekkori emlékeim, mm -hmm. hogy milyen szép volt ott a római part, bizony ilyen sebeket és ilyen szomorú emlékeket is fölidéz, hogy nagyon kell vigyázni még a mai fiataloknak is, hogy meg a mai embereknek is, hogy nehogy háború után, évtizedek után is tönkret egyen életeket, meg energiákat. Na, de hát nem akarom szomorúan ezt a beszélgetést folytatni, hanem elmondanám, hogy, hogy olyan csodálatos esték voltak, mert mindig így gyújtottak ilyen nagy tüzeket, és akkor le lehet ott oda menni, vagy aki a kis pirosabroszos kocsmába, ahol cigányzene volt, meg családok be tudtak oda ülni, akinek volt arra pénze, nagy szerelmek dúltak, tavasszal elkezdődött ősz, tartott, ugye jöttek a fiatalok ki, és ott rendezvúztak, úgyhogy gyönyörű élet volt, az lehetett fürdeni, és, és olyan, olyan nyugodt volt, szabad volt, emlékeim szerint, és aztán a háború után, amikor hát folytatódott, akik visszajöttek, vagy azok akik, akiknek már felnőttek a gyerekei, és ott tulajdonosok voltak ezekbe a kabinokba, meg a csónakházba, meg egyéb, vagy lehetett, ugye, ahogy mondták, hogy lehetett tulajdonos, lehetett bérlő, és lehetett napi Igen. dolgokat is ott intézni. Azok ugyanúgy folytatták, és ugyanúgy folytatódott. Hát mondjuk annyiból, hogy, hogy nem a gépíró kisasszony, vagy egyéb a, a, a, a, a tisztviselő jött csak oda, hanem hát akkor a gyárakból is. Jöttek az, a munkások. Béreltek ilyen kabinokat, meg egyedeket, és hát nagyon-nagyon szép volt, ahogy még azt láttam, mert háború után még egy pár évig oda tudtunk menni a nagybátyámmal, mm -hmm. és olyan szép volt, hogy folytatódott az élet, ahogy újra kezdődött minden, hogy, hogy már más színe volt a dolgoknak, de mégis, mégis a gyerek szemmel, ha visszagolva, Gondolok, akkor olyan nagyon-nagyon kedves, kellemes, szép, csodálatos az a Magyarország tényleg díszed, a Duna, hogy hogy tudott örömet okozni a forróságból, városi forróságból kizuhanó emberek, amikor jöttek elegánsan, és akkor, akkor rövid úszón a már futottak bele a vízbe. Szóval gyönyörű, sajnos elmúlt, és saját magunk romboltuk le, és tettük tönkre, mert hát ugye a pénz az mindent elborít, és, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szép emlékeket lehet az ön műsorába feleleveníteni, és még ad, nem sokáig, vannak még akik, hát nem sokáig élünk még, és hordozzuk magunkba, és olyan jó lenne átadni, hogy nem csak ez a modern, ez a rohanok, ez a hadarok, futok, szaladok, megyek, és elmúlik az élet, nem örülök a napnak, nem örülök a hétnek, nem örülök a, a hónapnak, mintha örök élnénk, hanem bizony, hát volt egy ilyen világ, és ez a nagyanyák és az anyukák világa. J J jó, és ezt egyet És elmondani, hogy, hogy, hogy irodalommal is megtámogassam ezt Na. a szép emléket. Török Rezső író, nem tudom, hallott-e róla? Őszinte leszek, Tör nem. Törökrező írónak van egy könyve, az a Péntek Rézi, uh -huh. a Devezősök. Az, ha valakinek van a vagy könyvtárban vagy könyvei uh -huh. között, vegye elő is adja körbe akár ismerettségnek, vagy barátainak, vagy, vagy családtagjainak, mert tökéletesen leírja azt a vidám, szép, nem, nem, nem a gazdag, nem a, nem a, a viszki és a, és a, és a tengerjáró hajó, meg a tengerpart, hanem a budapesti polgárságnak egy, egy, egy, egy, egy, egy csodálatos nyaralási lehetősége, ami lehetett egy nap, lehetett egy hét, lehetett egész nyár, és akkor egy kicsit visszakap a múltból, vagy legalábbis egy, egy kis résen visszatud pillantani az, hogy milyen lehetett ezelőtt, 50-100 évvel ezelőtt a Budapest. Nagyon jó, hogy ezt elmesélt, és a többi hallgató fielmébe ajánlotta ezt a könyvet. Köszönöm szépen, hogy hívott Én is nagyon köszönöm, és további sok jó munkát és szeretettel hallgatom. Nagyon amit. kedves, köszönöm szépen. Mindent, Viszont Haló, Halló, jó napot kívánok! Halló! Szia, Lutré Magdi vagyok, Meggi. A, azt szeretném mondani, hogy nekem van egy neonos emlékem. Vidéki vagyok tatabányai, és nálunk alig volt neon. Ugye a turómozi volt, meg a Kossuth mozi, aztán kicsukva. És a nagymamám hozott Pestre mindig vásárolni, és mikor tanultuk a betüket, ő tanítónő volt, de nekem előre nem tanította meg, de én arra emlékszem, hogy azon gyakoroltam, hogy c, s, e, m, e, g, e. Uh -huh. Mert sok neom van, olyan boldog voltam mindig, itt vásároltuk a cipőket, meg a kabátokat. Aztán a, a római rom, ugyan vidéki vagyok, tehát ott is csak a 90-es, 2000-es években vannak nagyon szép emlékeim. Nem tudom, hogy ismered, -e, gondolom ismered Gyukis -Gyuk Gábor költőt. Most, most így nincs meg egy nagyon-nagyon jó költő New Yorkban élt sokáig, és egy olyan, nem tudom mióta van, rendszerváltás után óta jött haza, amerikai költőket fordít, ugye hát kint élt nyilván, és bevezette azt, hogy nyílt felolvasások vannak. Ez most már megszűnt, de egy jó pár évig csinálta, és akkor meghívta például a barávás lőrinc strombitást, aki az én zenekaromban is volt, nekem van egy jazz zenekarom, és képzeld el, hogy az volt, hogy egyszer oda vitt minket ki a partra és ott volt egy ilyen csónakházban valami büfé, akkor vasárnap délután, ilyen uh -huh. három óra, és akkor felolvasott a Gábor, felolvasott a költő, úgyhogy a költő felolvasta angolul, ő meg magyarul. Arra már nem emlékszem, hogy mi is felolvashattunk-e verseket, de nagyon-nagyon kellemes volt. Aztán utána szintén egy amerikai, hogy az a amerikai nagykövetségnek van egy olyan ö, irodája, hogy Regional English Language Office, hogy ö, nem, nem tudom körzeti angol nyelvi iroda, és képzeld el, hát minket angoltanárokat meghívtak oda vad ingyen három napra konferenciára, ők fizették kajapia, minden volt szálloda, és ott laktunk, a, vala, azt nem tudom mi a, neve, mi a neve annak a helynek, nem volt egy nagyon nagy szálloda, de nagyon közel a park, par, parthoz, és akkor három napig, Tartottak nekünk egy, egy, egy ilyen konferenciát a vitakultúráról. Megemlékszem, kanadai, kanadai dolgokat is emlegettek, nagyon érdekes volt. Aztán még a harmadik dolog, amit akarok erről mondani, hogy ugye mondom, vidéki vagyok, és hát sokszor tanítok magán diákokat, hát és volt, ahogy úgy éreztem, hogy úgy lenéznek, mintha én egy házi szolga lennék, nem egy két diplomás tanárnő, hát, de egyébként a legtöbb helyen nem jellemző, de azért volt már olyan, és ott egyszer a London stúdióban dolgoztam, és volt egy tanfolyamon, volt egy hölgy, nagyon kedves volt, és mondta, hogy jaj, neki a kislány érettségizik, hogy hogy van édve párszor menjek el hozzájuk. Elmentem, hát én nekem olyan kedves fogadtatásban volt ott részem, mert úgy vettem észre, mint úgy, hogy ott az emberek ettől a parttól, meg ettől a zárt valami zárványtól mm. olyan kedvesek voltak, szóval hogy így úgy, úgy nem is tudom nagyon jól éreztem magam náluk pedig csak egy pedig órát kellett tartani, ah. tehát ugyanúgy, mint amikor máshoz jártam, csak ők nagyon-nagyon kedvesen fogadtak, mert úgy mindenki, amit mondta az egyik a, a, beszélt az egyik hogy milyen nyugalom van, egy és hogy úgy éreztem, hogy egy ilyen külön egy másik országban vagyok, egy másik világban De jó. a vízparti <laughs> no, élet csak... a vízparti élet teszi igen, igen, hogy olyan hogy olyan nagyon aranyosak uh -huh. voltak velem. tartóztattak, még utána beszélgettek velem, tehát nem az volt, hogy na jó van, akkor menjen a fenébe, hanem nagyon aranyosak voltak, úgyhogy nekem ez a római part. Legjobb. Köszönöm szépen meg Köszönöm szépen, és meg. És nekem nagyon jó ez az, az időpont, mert én ilyenkor mindig otthon vagyok, úgyhogy be is tudok telefonálni. Hajrá, meg köszönöm a, szépen. Az eddig jó is mindig ekkor volt. Igen. És a kedvencem a péntek reggel, amikor együtt vagytok a Pikóval, az bőnünk vagyok. Tessék. Semmi az tudom, az a, az a Robi, igen. igen, igen. Na tudom, a, kollega. a másik, a Mikrobi. Igen. Na jó, ciao. csaó. Jó, oké. Okay. Szia, köszönöm. Hello, szépen. viszont halásra. Haló, jó napot kívánok. Aztán... Servus, jö, jö. Szevasz, Stefi. Mindjárt jönnek a hallgatók, hogy vihoghat-e a műsorvezető, vagy nem. Nem, nem vihoghat. Szerintem vihoghat. Jó, mindegy. Ö... Én nekem 97-ben találtam egy kutyát. De rég hallottalak. Igen, igen, hát mert hogy dolgozom keddenként délután, uh -huh. és nem, nem tudtam hallgatni a műsort, úgyhogy nekem ez pont jó, mert én meg ilyenkor főzök egészségre előre. Úgyhogy mindjárt kész is uh -huh. majd dobozolom be. Szóval nekem 97-ben találtam egy kutyát, és ugye mivel itt újpesti vagyok, itt az újpesti Dunapart, ez ki van rakva kövekkel, igen. Nem nagyon lehetett úsztatni az ebet. Uh -huh. Így mi hétvégente szombatonként átjártunk a rómaira. Még. Igen, igen, igen. Hát átjártunk ez... a rómaira. Igen, igen. Figyelek. A, a vasúti hídon keresztül ez uh -huh. 97-ben volt, és hát akkor még ott iszonyatosan nagy élet volt. Tehát én még pont elkaptam a, a végét ennek a, ennek a virágkornak. Ott még volt egy hó hatalmas sőrsátor. Ott uh -huh. est, szombatesténként zene szólt, ott rokiztak. A lányok be voltak öltözve a 60-as évek és bőszoknájába, uh -huh. kis kendőcske a nyakukba, úgy rokiztak. Nagyon-nagyon-nagyon menő élet volt. Én, nekem rottan tetszett, úgyhogy mi minden héten átjártunk. Egy időben úgy is, hogy átmentünk a Vasúti Hidon, végigmentünk a Rómainval, uh -huh. ahol ettünk valamit, átkerülhajóval átjöttünk a Tungstrandra, és úgy jöttünk haza újszakra, yeah. vagy ugyanezt fordítva. Tehát ez egy egésznapos program volt. Csomó mindenkivel összehoverkodtunk, te is biztos, hogy elvesztettük ezt a római, Tehát, hogy 97-ben ennek Ö... vége lett? Én nem, nem tudom, mert pár, nem jártam ez ott. még egy pár évig tartott. Aha. Utána nagyon-nagyon elkezdett romlani a hangulat. Tehát még, még amikor mi elkezdtük, akkor még itt pontosan, amit itt elmondtak, hogy egész családok, apa a fiával, nagypapa az unokájával jártak kevezni Volt egy, úgy hívtuk őket, hogy a halásznadrágos kommandó, uh -huh. vagy 8-10 ilyen 60-70 körüli hölgy, Camping biciklivel, halásznadrágba, egyensúlyrdakalapba. Jó nézhettek ki? Hát figyelj, tehát az, az, a, az a gyöngyöző kacaj, Tehát, <gül> <gül> tehát tényleg borzasztóan ettünk valami zsíros kenyeret, de tényleg mindenféle generáció volt együtt. Akkor kezdtek beköltözni a motorcsónakok, uh -huh. és akkor utána már voltak ilyen nagyon durva dolgok, ugye, hogy ott a nyugdíjas bácsi néni, ott próbál a stégen kikötni, megindulni, és akkor a motorcsónakok mentek körbe, és verték nekik a hullámot, szóval akkor kezdett elromlani. Értem. És én még ismertem, az utolsó csónakházas volt az egyik haverom. Tényleg? Nem tudom, hogy melyik csónakház volt. Az összekötő vasúti híd utáni első ilyen nagyon szép, Bordasztó ócska fapajtának nézett uh -huh. ki igaziból, Biztos de a, nincs már meg. A, az oromzaton ilyen nagyon szép faragások voltak, uh -huh. és ott volt egy, egy csónakos az indián. Uh -huh. Hát meg nem mondom hány éves lehetett, 50-60 között bármi, de lehet, hogy csak 45 volt. Mert ugye kiszívja, a, tehát aki a szabadban dolgozik, annak a bőrét kiszívja a nap. Hosszú ősz haja volt, a nyakába lógott ilyen medvekaromból fűzött nyaklánc, Hát tök jó fej volt, jó viselkedett a kutyákkal, uh -huh. mert ugye eddig kutyákkal voltunk, azokat úsztattuk ott végig, úgyhogy az ott tényleg nagyon kellemes volt. És hát pár évvel ezelőtt találkoztam vele az egyik nagy bevásárlóközpontban, volt biztonsági őr, és uh -huh. így néztük egymást. Ő is megismert egyébként, meg én is odamentem egy pár szót, kérdeztem, hogy hogy van, hát nem volt jól. El Elvettek tehát... az életét. Hát igen, igen, igen, de, de neki ugye tényleg azóta ott lakott kint, ha, ha árvíz volt, akkor kinyitotta mm. a, a csónakháznak az ajtaját, Úgy ja. ott akkor keresztül folyt a Igen, víz, igen, amikor elvonult a víz, akkor ő is végig, most végig Tavasszal elkezdte ő is kirakni a csónakokat, lakkozta, csiszolgatta, ápolgatta. Úgyhogy igen, hát ez volt az élete, igen, jó volt neki nagyon. Jó, hogy ezt elmeséltük Indiáról. Köszönöm szépen, Stefi. Még egy, egy reklámot szeretnék, egy neon Én ugye most foton dolgozom, mm. és a, a hulladékhasznosító előtt biciklizek el minden nap. Igen. És pár hete képzeldem megjelent a... De valami hatalmas. Tehát óriási, nem, nem is tudom, hogy hogy vitték oda, vagy ott szerelték össze, vagy mi történt. Segítse a munkánkat, ne szemeteljen neon. Úgyhogy ha majd esetleg dolgoznak rajta, majd akkor mondom neked, mert valószínűleg tartom, hogy azt valahova föl fogják rakni. De mert az a volt, nem? Én nem tudom, hogy az hol lehetett. Fogalmam sincs, hogy az hol lehetett, hogy most szerelték le valahonnan, vagy most bányázták elő valami elfekvő raktárból, és most akarják felpofozgatni. Fogalmam sincs, de valami óriási. Tehát tényleg ilyen ilyen hatalmas most egy panel. Igen, igen, igen, igen, igen, mondom, e, tehát vagy a Moszkván, vagy, nagyon mindegy, majd ki fogom deríteni, mert biztos, hogy amikor készültem a arra, akkor végignéztem a, a FortePanon az a. összes képet, és mintha emlékeznék erre a Neszemet Köszönöm szépen, Stefi! Na, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy leszerelték, vagy fel akarják mm -hmm. rakni valahova. Kiderítem jövő hétre. Na, szia! Viszont Több hallásra! Teremtéte. Szia! Elrepült az idő, úgyhogy köszönöm szépen Árva Brigitának, Kerecsényi Krisztának és Kemény Daninak a segítséget, természetesen Kardos József támogatásával jött létre a mai műsor is, az Annó Budapest ezen túl vasárnap délután két órakor jelentkezik, úgyhogy várom önöket, a csendes pihenőnek vége, Pankz, Nadd hallották, 4 óra a viszont hallásra. Műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!